Oh! play the blues for you. Come on in. Sit right here. play the blues. was too much for me That's why I walked the back street and cry Another reason It make me want to leave You ain't got enough of nothing To keep me halfway pleased I tell you all that was too much for me That's why I Yeah. <laughs> Jó reggelt! Ma 2022. November 24-e van, és csütörtök. A pontos idő 7 óra 14 perc van, mennyi is más lenne. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint fiala János, Kurtás, András és Lakatos Jánoska. 14 ilyen aluljaknak nem felett és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Lesz meglepetés? Lesz. És minden nap korlátozott apokalipszis. A korlátozott apokalipszis és a meglepetés összefüggésben lesznek? Lehetnek. Helyes. Vagy lesz okokozati összefüggés, vagy sem. 7 óra 31 perckor, kettő. Kapcsolom Vindermontes Zsoltot, 8 óra 4 perckor, Kemecsi Lajost, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját, és 8 óra 31 perckor kapcsolom Kis Ambrus általános főpogármester helyettes, akivel délután is találkozom, mert a jövő héten közgyűlés lesz, és akkor van egy ilyen előzetes ensemble, ahol elmondja, hogy mi minden várható a jövő héten. 0612538812 az elérhetőségem, és kifejezetten biztatom Önöket kivételesen arra, hogy telefonáljanak, azt is elmondom, hogy miért. Nem találkoztunk viszonylag régen, és ma reggel valószínűleg a Katari labdarúgó világbajnoksággal, Foci VB-vel összefüggésben rájöttem arra, hogy a Kejfej Jancsi alapvetően új periódusába érkezett. Nem tegnap, és nem ma, valószínűleg már tegnap előtt, meg azt megelőzően, csak én erre nem jöttem rá. Ha öt percig nézek egy meccset, öt percig, itt van például ez a tegnapi kanadai meccs, kivel játszott Kanada? A belgákkal. a belgákkal. Én a kanadaiaknak drukkoltam, mint ahogy a németek ellen szurkoltam, már nem emlékszem, hogy ki győzte őket le, a meccs jó volt. Én még nem láttam rossz meccset, Ilyen mennyiségben meccset nézni, az, az szerintem az egészségnek káros, aki imádja a focit, Mondja szívesen. Te az összeset nézted, gratulálok hozzá, de én nagyon sokat nézek, de egyrészt azt sem tudom, hogy mikor kezdődnek, csak úgy bekapcsolom a tévét random és állandóan foci van rajta, és mindig drukkolok valakinek. Mindig. Ami az itthon nincs kép, nincs Nincs kivétel. Kaptam egy ilyen hallásvizsgálatra kapcsolatos ízét, úgyhogy én hallok, csak egészen mást hallok, mint amit egyébként mások mondanak. Ez egy különleges képesség, vagy sem? A KFJNC, amióta létezik, 2020. október óta mindig drukkolt valakinek. Mindig. Cicam, megteszed azt, hogy nem beszélsz egyfolytában? Én tudom, hogy régen ez mindig így volt, de akkor egy ilyen elkülönített fal mögött voltatok, és itt már elkezdődött a moszi előadás, és nem akarod piszekni. Egy ilyen kukoricát, vagy valami nacsoszt, azzal is lehet szörölni. Csok, um, Nem lehet drukkolni az ellenzéknek, És nem lehet drukkolni a kormánypártnak. Egy olyan szituációban, ahol ha nem kapjuk meg az X pénzt Brüsszeltől, vagy az uni Uniótól, mert azért Brüsszel nem az Unió, akkor az a narratíva itthon, hogy ezért nem kapnak fizetésemelést a tanárok megannyi becsúszás szándékkal vagy szándéknélkül, ami hamarabb éri el a lábat, mint a labdát, volt már olyan, hogy a Kejfej kettős leléptetése akart élni. Egy-egy esetben. De hogy ez permanensé váljon, ilyen még nem volt. Ez most van először, és azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag a hagyományos Kejfej a régit, miközben nincs ennek arhetípusa, mindegyik műsor önálló, kinyírja. A nézőkkel, hallgatókkal való beszélgetésre is súlyos arányomja ez a bélyegét, mert ha az életről van szó, ahogy. és akkor történetmesélés van, Vámos Miklós, Vitrai Tamás, és itt tovább, Fiala János, arra persze ez nem vonatkozik. Ahány kifli, annyi mese. De abban a pillanatban, ahogy a politika, ott valami olyan torzulás jön létre, amely már felhevitve ülőn alapáccsal se kiegyenesíthető. De hogy lehet kiegyenesíteni egyfelől uh, ezt az Action for Democracy-től kapott pénzt azzal, hogy Orbán Viktor a sáját hogyan magyarázza? Ha kettőt kivonjuk egymásból, mi marad? De ki lehet vonni a kettőt egymásból? Ki lehet vonni a kettőt egymásból, mert hétköznapi emberek vagyunk, és összetudjuk hasonlítani a körtét a fürdőkáddal. De ezzel együtt, ami így létrejön, az egyébként... Uh, azon kívül, hogy egy extra nagy kognitív disonancia, de valami óriási, azon kívül az íg egyat a világán nem vezet sehova, miközben hol van az előírva, hogy bárhova is vezetnie kéne ennek. Ha érthető a dilemmám, amelynek megoldást nem kérek önöktől, mert erre megoldást én nem találtam, és rajtam kívül ezt a műsorot más nem vezeti, így aztán erre nincs megoldás jelenleg a kejfejlancsiból, és nagy valószínűséggel nem is lesz. Az egyik megoldás az pont a csütörtök és a péntek, amikor az ember folyamatosan beszélget emberekkel, holnap ez a sarki egész fülfülyes Balázsal is. A hétfőket szerda pedig, amely elvileg fel van ajánlva a beszélgetésre, egyre inkább túlódik abba az irányba, hogy korábban felvett beszélgetések podcastjai kerüljenek adásba, amelyek ráadásul sikerüket tekintve, messze haladják a csütörtököt és a pénteket. már amennyiben a sikert nézettséggel lehet mérni, miközben a tévedés minimális és maximális kockázat között állítom, hogy a minőséget nem lehet nézettséggel és hallgatottsággal uh, mérni, mert, mert hát ilyen alapon mindenkinek Rolls-Royce-a kéne, hogy legyen, vagy valami tökéletes autója, de arra se a gyárnak nincs kapacitása, se nincsen elég pénz. Ha jó a hasonlat, jó, ha rossz a hasonlat, rossz. 061 253 88 12. Mindaz, ami ezzel kapcsolatos, szegény wintermantel Zsolt, szegény törölve, ennek fog áldozatául válni elsőként, és a legegyszerűbb beszélgetés messze kevecsi lesz a Néprajzi Múzeum főigazgatójával, mert abból a beszélgetésből teljesen hiányozni fog a politika, középen lesz Kis Ambrus, akivel lehet beszélgetni politikától függetlenül. A legkevésbé Vintervontel folytatott beszélgetésre lesz ez jellemző nagy valószínűséggel, és holnap a Navracsis Tiborral, Horváth Csabával, a Horváth Csabából is megpróbálom maximálisan kivonni, de se a Főriás Balázsal, se a Navracsis Tiborral folytatott beszélgetésből ezt kivonni nem lehet. Így aztán talán felüldítő lesz, hogy a jövő héten ismét két podcasttal is találkozhatnak. Egyik jobb lesz, mint a másik. Az egyik egy Árpa Attilával készült portré, amely fenomenális lett. A másik pedig egy Hegyi Iván-Kelen János duó, a var szisztemről, de úgy általában a fociról, ami most itt labdarúgó világbajnokság idején, mint egy falatkenyér, nem lesz unalmas. Több hete vettük fel ezt a beszélgetést, semmilyen módon nem haladta meg az idő, sőt. 061 253 idézhetnék itt most a papírjaimból, elkezdhetném Orbán Viktor Sáját elemezni, beszélhetnék Szita Károly leveléről, amelyről ma hosszan írnak a népszavában, és amelyről tegnap hosszan beszélt egészen másféleképpen. Um, Vinter Montes Zsolt a hírtévével. köszönöm MPK-nak a figyelemfelhívást, de gyakorlatilag, ha az ember egy-egy ilyen beszélgetésről lemarad, az már nem olyan, mint a cégjegyzék. Ha lemarad, akkor nem biztos, hogy kimarad. Itt van ez a pénz, amely most már nem is 1,8 milliárd, hanem közel 3 milliárd, hogy ki mindenki kapott belőle, de senki nem tud róla. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Na, Kérjük a foci bv vel Képzel, én egyetlen meccset se láttam még. E, azért nem sajnálom, mert annyi minden más dolgom van, amit szintén nagyon élvezek, hogy úgy döntöttem, hogy majd amikor már kicsit leszűkült a kör, majd akkor fogom elkezdeni. E, ahogy az ember öregszik, azt érzi, hogy egyre kevesebb ideje van, egyre több feladata van, és egyre jobban meggondolja, hogy azt a kevés időt miért tölti. És én, aki szerintem 15 éven keresztül minden hétvégén foci meccsen voltam, mert hogy a fiam focizott, most nem vágyom rá, hogy állandóan a foci meccset nézzek. Van más. Mindig van más, igen. Ja, a másik, hogy a... Nem, másik nem, nem, értem, amit mondasz. Értem. Mondd még egyszer. Értem, amit mondasz. Itt most nem arról van hogy egyetértek-e, ez a te hozzáállásod. Igen? Így van. A másik, hogy az Árpa Attilás interjúra nagyon váljunk, mert tegnap nagyjából egy öt percet belenéztem a... Most lehet, hogy ez velem megjelentés Nem, itt már nincs ilyen itt már az interneten bármit. Tehát... Jaj, de jó. Na. Úgyhogy nagyjából öt percet belenéztem, és szerintem Árpa zseniálisan adja ezt a szerepet. Tehát kedves, értelmes... Jó, maga a beszélgetés a nagyőrről szinte ja. egyáltalán nem szól, Árpa Attiláról szól. Igen, de én az Árpa Attilát régebb óta ismerem, még amikor a Ferencsekereket is vezette, akkor a fiamma volt valami közös produkciójuk, úgyhogy én nagyon kedvem az Attilát, egy nagyon uh, sokszínű egyéniség, nyilván vannak nekik is. Ez fog, átütni, Máj, át... ez fog átjönni ebből a beszélgetésre. Kinek nincs. Na, örülök nekik, kíváncsian várom. Más? Jól érzem magam, sokat dolgom, és nyilván szomorkodom, hogy uh, a politika mindenhol megpróbál beszűrődni, meg egyre kevésbé próbálok azzal foglalkozni. Pont ezért. Köszönöm. 253,88,12. Én azt vettem észre, hogy gyakorlatilag a politika olyanná vált. Mert korábban így volt egyébként ez, mint az ételszak. Mindenhova beleszünk magát. Az ég egy a világán. Szinte alig van olyan dolog, aminek a megtárgyalásából ki lehet hagyni a politikát. Vagy azt, ahogy a politika hat azokra, akik egyébként leülnek egy asztalhoz beszélgetni vagy kártyázni. 0612538812 12 kulturális ajánló, a menüszimi filmet tudom ajánlani. Nekem nagyon tetszett, egészen elementárisnak tartottam. A nő nevét nem tudom, azt a Honpola tudja, a Ralph Hines nevét tudom, de a főszereplő nő is nagyon jó, beleértve, hogy szinte mindenki főszereplő. A konstrukció nagyon ki van találva, és az idegekre meglehetősen szélsőséges módon hat. tehát azt nem lehet állítani, hogy egy vicces film, bár inkább tragikóbb média, mint tragédia, súlyosan korhatáros 18 éven felülieknek való, nem tudom, hogy milyen korhatára adják, én 18 éven felülyeknek ajánlom 061-253-88-12 Szeretnék olyan hangokat is hallani, akik viszonylag ritkán telefonálnak, beleértve, hogy természetesen a nem telefonálnak, az a műsormenetét semmilyen módon nem befolyásolja, de az, hogy az ember fenntartsa azokat a részeket, ahol egyébként abban a reményben eh, terít meg, hogy ahhoz más is hozzászól, vagy odaül és eszik vele, eh, az csak abban az esetben teszem hosszú távon, hogyha ezeknek a műsorrészeknek, vagy műsornapoknak van értelme. Eh, néző, hallgató a szám alapján van. A betelefonálást esetén a modoromra, meg egyebekre hivatkozni az dőresség, Ha bár itt mindenki megkapja a magáét, ahogy azt a rádiókú meghirdette, itt még azért embert nem ettek se én mást, se más engem. 061 253 12 tud -e ő bárkinek is drukkolni a szónak, akár abban az értelmében is, ahogy egy focimesbe bekapcsolódik, semmi köze nincs a két csapathoz. Mégiscsak egyszerre azt veszi észre magán, hogy valamelyik csapatnak drukkol. Én ezt átültettem a politikai állásfoglalásra, amelynek azért annyiban van nagyobb jelentőség, hogy azért a hétköznapi életemre inkább az nyomja rá a bélyegét sem, mint a Katari Labdarúgó VB. Ott elvesztettem a szimpátiámat illettek, hát még azt sem mondhatnám, hogy elvesztettem, minden, nap másnak, minden pillanatban másnak drukkolok, és így nem lehet drukkolni. Tehát aki egyfolytában cserélgeti ez ügyben e, a hozzáállását, az saját magát nyírja ki, és egyszerre csak azt veszi észre, hogy magával elégedett lennem is a világgal. 061-253-88-12, sabár hoztam magammal zenét, a hátra levő négy percre, ami még adva van, nem túl sok, nem rakom be a November Rain-t, attól, hogy lassan aktualitását veszti, mert nyakunkon a december. 061 253 12. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Péter vagyok. Hát most elvonatkoztatok még a politikától. Én a héten meghallgattam, illetve megnéztem a YouTube-on a Bétótnak és a és önnek a beszélgetését, ami talán három éve volt, és a Calypso rádióra emlékeztek. Igen. Ez, ez nagyon tetszett. Tehát én nagyon sokat hallgattam annak idején a Kalipszót, és a kedvenc rádióm volt. Nagyon jó műsorvezetők voltak, tehát nagyon. Jó szívvel emlékeztem rá a nostalgiából. úgyhogy ennyit szerettem volna. Illetve még egy dolgot kérdeznék, olvasta, hogy jön a Deep Purple. Olvastam, de köszönöm szépen a, a Deep Purple már... már. Hát már nem az a Deep Purple, igen, hát igen. Nem az eredeti Deep Purple. Nem csak az, hanem hogy ilyen ránc átesett. Igen. Mint egy régi szerelemmel találkozni, amely találkozó után az ember inkább kiábrándult lesz, semmint feldobott. 061-253-8812. Először három beszélgetés áll előttünk, Wintermantel Zsolt, Kevecsi Lajos és Kisambrus. 9 óra 3-kor legkésőbb véget ér a műsor, és utána nem ajánlok be telefonálási lehetőséget. Vagy most vagy a mai napot tekintve soha többet. 061-253-8812 másodszor. 2 óra 30 7 óra 31 van egy telefon 061 253 8812 senki többet Hát akkor ennyi volt, sajnálom őszintén. Jó reggelt, kívánok! Jó reggel, kívánok! Arról beszélgettem, illetve arról beszéltem ma reggel a népnek, a Kejfejancsi népének, hogy először érzem azt életemben tartósan, és erre most jöttem rá a labdarúgó világbajnokság kapcsán, hogy ahogy két perc után valami ismeretlen okból ne kérdezik, van, és ebben mit teljesen egyet fogunk tudni érteni, és ugyanazt fújjuk fújni. Az ember belül érzi, hogy kinek drukkol a fociban. Ha a magyarok játszanak, akkor evidens, csak a magyaroknak. A külföldieknél, idegen csapatoknál ez egy kémia. Ezt nehéz megmagyarázni, de mégis kialakul. És nem fog vitatkozni önnel, ha az ellen csapatnak drukkol, mint ahogy én, de mégis létrejön ez. A belpolitikát tekintve, az itthoni közéletet tekintve... Nem mondom, hogy elvesztettem a szimpátiámat, mert folyamatosan bírja valaki a szimpátiámat, de olyan mértékben változik, hol a németeknek drukkolok, hol az angoloknak, hol a németeknek, hol az angoloknak, egyre kevésbé látom benne a magyarokat, hogy a végén egész egyszerre eltávolodok tőle, mármint a mestől, mert nem tudom úgy nézni, hogy nem tudok benne drukkolni senkinek. És ennek mi az oka? Vagy Emek, ez, csak egy érzés nem, nem, ez, ez egy alapvető kérdés, amit ön kérdez. Ezt az ember, ha szétszállazza, akkor meg tudja mondani. Ismeri azt a szituációt, hogy az ember mond egy-egy-egy-egy-egy-egy egy dolgot, és aztán az valahogy összegződik. Másnál kivonódik, vagy másnál más elemek jelennek meg, és más dolgok összegződnek. De mondok önnek péld, egy, mindjárt egy példát. Itt van Borbé Ádám. A Zuglói Fidesz szervezet vezetője, aki a pestis rácoknak az én Zuglóval való együttműködésem kapcsán olyasmit nyilatkozik, amivel kapcsolatban épp úgy felvettem vele a kapcsolatot, mint ahogy Elsimó Lászlóval felvettem annak idején a kapcsolatot, vagy felvettem Székesfehérvár polgármesterével, aki kitért, Elsimó nem tért ki, és megbeszéltünk valamit, amit ő rosszul tudott. Én, aki... Nél sokkal, a, a, a hazai médiában e, a legkülönbözőbb önkormányzatokkal működtem együtt, valójában alapvetően abból adódóan, hogy nem kaptam fizetést, és annak idején megkeresett a hatodik kerület, és kiderült, hogy a modell működik. E, onnantól kezdve én azt gondolom, hogy gyümölcsözően működtem együtt, hat vagy hét kerülettel, függetlenül attól, hogy annak milyen volt a vezetése. Az egészet arra szűkíteni, hogy ez pénzkereset, és a polgármesternek csinálok reklámkampányt, az csak azt tudja mondani, aki egyébként ezeket a beszélgetéseket nem hallgatja. Nem nézi most már. Én tegnap írtam kétszer Borbély Ádámnak, ahogy látta, mind a kétszer T euh, olvasta, Szerettem volna vele megbeszélni, és azt tudom önnek mondani, hogy Borbély Ádám a Fideszre az én szememben olyan szégyent hoz, hogy jobb esetben önt megkérném arra, hogy ön, aki újpesti polgármesterként éveken át együttműködött velem, mondja már el, mondja már el neki, hogy amit ír, az szemen hazugság. Vagy amit nyilatkozott a pesti srácoknak. Csak nem egy aprósak. Lényegtelen. Azért erről a konstrukcióról, amit éppen zugló kapcsán elővettek, ahol egyébként a 444.hu hanyagsága révén, arról is, is elfeledkeztek, hogy az együttműködés nem Karácsony gergely kezdődött, hanem Papcsák Ferenccel, és onnantól kezdve végigvonult mindenkivel. Nem. Van valami központi narratíva, és mint valami vakló, megy Borbé Ádám, és én, aki azt mondanám neki, hogy beszélgessünk erről. Ha meg tud győzni az ellenkezőjéről, akkor bizisten azt a maradék tevékenységemet, amit ezügyben folytatok, abba hagyom. De hadd ismerkedjek meg már a szempontrendszerével, nem. Ő, mint a Fidesz, Zuglói vezetője mond valamit, ami nem igaz, és amikor ezzel szembesíteni akarom, kitér. Ez nem a Zuglói Fideszre hoz szégyent, ez a Fideszre hoz szégyent az én szememben, pont akkor, amikor önnel beszélek. Ön, aki a fővárosi közgyűlésben a Fidesz frakciót vezeti, aki Újpesti polgármesterként évekig dolgozott velem, miközben egyébként politikailag adott esetben nem ugyanazt a követ fújtuk, mégis, ami Újpestet illeti, újpesti javára, javára próbáltunk cselekedni. Egy a sok közül. Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt az, az együttműködés. Azt a négy szemközi találkozásunk során is elmondtam, sőt, talán, talán még élő műsorban is, hogy rengeteg ember állított meg az utcán, akár még, ak amikor kezdődött, akkor még volt, hogy óviba járt A gyermek, a óvodástárs apuka, akivel soha semmilyen ö, közéleti dologról nem beszéltünk, és nem is tudtuk egy... Ő, nyilván ő tudta, hogy, hogy ki vagyok, de én nem tudtam, hogy ő neki milyen ö, beállítódása van, sem is. Ennek a műsornak a kapcsán váltottunk néhány szót, és mondta, hogy szokta hallgatni, és hogy örül, hogy van ilyen beszélgetés. Bár ő másik gondolkodói körben, vagy másik szurkoló táborba tartozik. Én arra emlékszem, hogy amikor Újpestről volt szó, ott politikai vitáról viszonylag kevés, keves, kevés szó esett, Újpestről annál inkább. Ha szó esett, akkor is ott a szempontok pró-kontra meg tudtak nyilvánulni. Ezt próbáltam volna felidézni Borbé Ádám számára, én nem tudok azokkal az emberekkel mit kezdeni, akik valamilyen állítanak, ami szerintem nem igaz, ugyanakkor amikor erről beszélgetnék velük, akkor kitérnek előlem. Ez nem Borbi Ádámra vonatkozik, ez mindenkire vonatkozik. Világos. Még ezt mondom, nem tudom az ügyet. Az biztos, hogy... De a jelenséget ismeri. 2019 őszén, erről is beszéltük már többször, az én megítélésem szerint egyre többen mondják, és elemzők is szoktak már ezzel foglalkozni, 19 ősz előtt én azt gondoltam, azt tapasztaltam, a korábbi választások azt igazolták vissza, hogy egy helyi önkormányzati választás az a helyi közügyekről szólt, és legkevésbé sem az országos pártpolitikáról. 2019 őszén az önkormányzati választás az nem a helyi közügyekről, nem a helyi emberekről, nem a helyi képviselőkről és polgármesterekről szólt, hanem egy nagy országos listás szavazással alakult. Egyébként erről is beszéltünk, Horváth Csaba volt az, nyilván nem fogja letagadni, mert nagyobb társaságban mondta, 19 tavaszán, hogy nekik egyetlen egy esélyük van az önkormányzati választáson, hogyha ebből egy országos pártlistás szavazást tudnak csinálni, és, egy és meg is látszott a végén, az utolsó két-három hét, az egy nagyon, nagyon durva pártpolitikai kampány, El elhomályosította a helyi ügyeket, elhomályosította a helyi fejlesztéseket, a helyi stabil működést, a fejlődési potenciált és minden egyebet, arról szólt, amit egyébként a műsorában is más kontextusban, de emletett, sőt, sőt ha le kellene védeni, védjegyel ezt a mondást, akkor önnek lenne rá joga ez a Fidesz-nem Fidesz, Fidesz választására silányult, úgymond az önkormányzati választás, ami, ami, ami bennem nem személyesen, hanem mint aki, aki a, a, a helyi ügyekért mind a mai napig rajongással van és, és tetrekészséggel néz a dolgot egy hihetetlen szomorúsággal töltött el, még egyszer mondom, nem az eredmény, mert ha, ha, ha ugyanennek köszönhetően másképp alakul az eredmény, az, az, az, az sem lenne jó. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy jelen pillanatban, 2022 őszén eh, arról kell, eh, vagy arról tudunk sajnos beszélni, hogy a, hogy a helyi önkormányzati politika eh, egyre kevésbé szól a helyi ügyekről. De mindegy, ez az Visszamegye én... Visszamegye a szellem a, a... palackba. Ez az, ez az én VB érzésem mostan. Am... Visszamegye mivel a szellem ő, a palackba. Elnézést, bocsánat, Vissza Visszamegye a szellem a palackba. Ez egy nagyon jó kérdés, ezen én is sokat töprengek, pláne úgy, hogy egyre közelebb van a... a... 2024 tavasza, ugye, amikor új önkormányzati és egyben Európa parlamenti választások lesznek, ami ebben a tekintetben ebben az értelemben nem nagyon segíti a dolgot, mert az Európa Parlamenti <gül> választások nekronálta egy országos pártlistás szavazás, tehát ott az egész ország egy szavazókör, tehát olyannyira egy országos szavazás. Az önkormányzat pedig, a önkormányzati választás pedig arról a 3200 településről és azokat irányító emberekről kellene, hogy szóljon, hogy ezt hogyan és miként lehet szétválasztani, vagy hogyan tudják majd az emberek szétválasztani, ez még számomra is dilemma. Teljes mértékben egyetértünk. Teljes mértékben. Um, újabb elem. Um, Néztem tegnap a Hírtévében, gondolja el, hogy nekem olyan nézőim vannak, akik egyébként, ha valamilyen információval bírnak a műsorom elkészítését, illetően akkor jóval előtte jelzik azt, hogy ki hol fog feltűnni, bár ön a Facebook oldalán feltüntette, de azt csak később vettem észre. Magyarul megnéztem ezt a beszélgetést valószínűleg még nem olvasta a mai népszavát. Ugye ön szomorúan beszélt arról, hogy ezt a Szita féle levelet a ami az unióval kapcsolatos állásfoglalása lett volna önkormányzatoknak, azt milyen mértékben utasította vissza a fővárosi közgyűlés, nem csak, hogy visszautasította, hanem a megszólalás módja is mennyire bántotta önt. A mai népszava meglehetősen hosszan foglalkozik azzal, hogy ki írta alá, ki nem írta alá, aki aláírta, mennyire önként tette ezt, mennyire beszélte rá erre az országgyűlési képviselő, mondván, hogy a fejlesztési pénzekhez való hozzájutást is befolyásolhatja. Nyilvánvalóan egy olyan dologról beszélek, amit én olvastam, ő nem olvasta, ezzel nem élhetek vissza, de itt van megint egy elem, egy és ugyanazon dolog, két különböző olvasatta, hozzátéve, hogy már annak idején is felmerült az a kérdés, hogy egyébként szüksége van-e arra a fővárosi közgyűlésnek, hogy pro kontra bármilyen kérdésben is politikai deklarációban vegyen részt, de most akkor ezen elegánsan túltettem magam rajta, de itt van ez a konkrét példa, és akkor itt van a mai népszava elemzés. Most elkezdhetném önnek olvasni a részleteket, de ez olyan, mint a hábor és békéből felolvasnék részleteket, akkor most abban bíz vagy, akkor ő megérti a háborús békét. Ez nem a háborús béke, ez csak egy cikk, de ezzel együtt nem becsülöm le a népszavát annyira, hogy most három idézettel leírjam azt, amit ebben összefoglaltak. Hát először is nagyon megtisztelő, hogy a a, a mérkőzést félretette, és inkább engem nézett. Hogy egy... Ez így van, végignéztem. Ez, ez, ez önmagában megtisztelő. El fogom olvasni a, a, a népszavát. Én értem, hogy nyilván, hogyha 80 -a, a magyarországi településeknek csatlakozott valamihez, ami bőven több, mint kétharmad, és most ha hagyjuk a lakosság számot, mert nyilván ezzel is lehetne jönni, hogy akkor az összesen hány százalékát teszi vagy képviseli a... A, a magyarországi állampolgároknak, de azért 80% az, az, jó, az jóval több, mint kétharmad. És e, azt is értem, hogy nyilván nem mögött kell keresni valamilyen okot, és akkor a legegyszerűbb magyarázat az, hogy itt fegyvert tartottak e, nyilván átítélt értelemben valamennyi településvezető vagy képviselőtestület e, tarkójához, és ezért e, szavazták meg. Én ezt kevéssé, kevéssé hiszem. Meg lehet nézni, meg vissza lehet olvasni azt a jegyzőkönyvet, ami a, ami, ami a vita volt a fővárosi közgyűlésben, hogy ki mivel érvelt. Azt sem tartom teljesen, pontosabban az észrevételt azt helyén valónak tartom, hogy adott esetben egy fővárosi közgyűlésnek nem kell mondjuk országos pártpolitikai ügyekben állást foglalni, és hogyha ez lett volna az első, és mondjuk karácsonyi nem teszi meg számtalan alkalommal, ugyanezt másik irányban, akkor, akkor azt is mondanám, hogy, hogy teljesen jogos az észrevétel, de mivel ennek sajnos voltak előzményei, és mind, mind, minden nap van folytatása, ezért, ezért nem hiszem, hogy, hogy, hogy most pont ebben az ügyben kellene ezt észrevenni. A harmad rész pedig lehet ráhúzni, hogy ez egy országos politikai ügy, bár szerintem maga az a tartalom, amiről szólt, legfontosabb tekintetben a, a szankciós politika visszavonására vagy újragondolására az egy olyan téma, ami persze az Európai Unióban van, tehát mondjuk messze van közvetlenül a fővárostól. De a minden napjainkban, mindenki a saját bőrén és településvezetőként Karácsonyi Főpolgármester úr is érzi annak a súlyát, terhét, ami az energiaválság miatt a városra nehezedik. Tehát azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni legalább annyira tartozik a fővárosi közgyűlés hatáskörébe, mint hogy kellene beszélni a láncít forgalmáról, kellene beszélni az elhúzódó beruházásokról, a csökkentett műszaki tartalom mellett is dráguló kivitelezési költségekről. Tehát ha az egyik oldalon kiadásként jelentkezik a megemelkedő energiár, amit persze lehet vitatni, de az én... Logikám szerint, és nagyon sokan látják ezt, most már Németországban is 57-60 ot egy felmérés szerint, a német állampolgárok sokkal inkább károsnak tartják Európára nézve a szankciókat, mint Oroszországra nézve. Nem vagyok egyedül ezzel a véleményemmel, és hogyha a szankciós politika miatt növekezik az energiaár és ez az energiár növekedés nehézséget jelent a fővárosi önkormányzat számára, akkor szerintem ezzel érdemes foglalkozni. Ez össze kinyitja az ajtót az előtt a vita előtt, amiben én most nem fogok belekezdeni, hogy egyébként az orosz-ukrán háborúhoz, egy közvetlen szomszédos államnak, vagy magának az uniónak, vagy magának a világnak és benne az embereknek hogyan kell viszonyulni, mert emögött alapvetően ez a kérdés húzódik, de most külpolitikai fejtegetések mélyebben, ha csak nem ragaszkodik hozzá, nem mennék. Visszatérve a focira, um, egy egészen fantasztikus beszélgetést fognak látni és hallani a jövő héten a Kejfe Jancsi nézői és hallgatói Hegyi Iván és Kele János, ő ugyan a Momentum elnökségi tagja, de azért ezt megelőzzen alapvetően, mint foci szakkommentátor és blogíró írta be magát a könyvekbe egy egészen elképte. Két, két ember, akik akik nemcsak, hogy lelkesednek a fociért, hanem olyan mértékben értenek hozzá, hogy én a varról beszélgettem velük, de kinyílt az ajtó, meg annyi ajtó nyílt ki, és valójában a fociról beszélgettünk, és hát természetesen a var kapcsán a bíróról. Sok beszédnek, sok az alja. Abban a kontextusban, amit én felvetettem a beszélgetésünk legelején, és ahogy ezt a mai műsort elkezdtem, én mindig szívesen lettem volna bíró, alkalmas legyek vagyok rá, nem? Ez egy külön kérdés. De ezt most oldalra téved, de nem elfeledve. Ezekben a konfliktusokban, amelyekről mi beszéltünk, és amiben összesen most kettőről volt szó, de még lehetne 50 milliót említeni, idő sincs rá érdeklődése lenne. Hiányolom azt a bírót, akinek az igazságérzetét és a döntését kénytelenek a csapatok tudomásul venni. Ezekben a közéleti vitákban amelyek hol szankcióval kapcsolatosak, amelyek nehezen megfoghatók, hol konkrét dolgokkal kapcsolatosak, mint a lánchíd. Nincs az a bíró, aki azt mondaná, hogy tiszta vizet öntünk a pohárba, a bedobás, szöglet, szabadrúgás, kiállítás, sárgalap. És ennek az embernek és ennek az embernek az ítéletei vagy döntései, amelyeket egyébként a csapatok kénytelenek elfogadni, számomra egyre fájóban hiányzik. Szerintem nagyon fura világot élnénk, ha ilyen közéleti, közpolitikai társadalom működési kérdésekben bíróság... Ami, nem, nem, ebben, ebben, megva, ebben én igaza van. Ebben... nem értem, de a bíróság ott van? A négy évente vagy öt évente? Igen, de, ez, igen de gondoljál, ennek, ennek analógiájá mi lenne, hogyha a futballstadion közönséget döntene a foci meccsen, és nem a bíró. Tehát azért az, hogy öröki a választásokra hivatkozunk. oké, ennél jobbat nem tudom mondani, de a fociban mégiscsak ott van a bíró. Miközben 80 ezer ember nézi őket. És lehet, hogy a 80 ezer ember, ha beőző lenne a pályára, a bíróból semmi nem maradna. Mégis a bíró marad meg. Igen, és az a bíró tökéletesen végzi a munkáját. Most már varral megtámogatva több emberrel a szobában, mégis tudnak hajmeresztő döntéseket hozni. Igen, de kénytelenek mégis alkalmazkodni hozzá. Tehát meg hát azért az egész mégis a tökéletesedés felé megy, akkor is, ha zegzugos útom. Hát nem tudom, én csak nem láttam magát az esetet, csak amit olvasgattak ugye a az argentin meccsen, hogy a leshelyzetet rossz védőhöz mérték. <gül> ami, ami, ha ez igaz, mondom, nem láttam a helyzetet, én csak a cikkeket olvastam, azon, ami egészen elképesztőnek tűnik. Amikor videóelemzéssel visszanézik, és, és ilyen hivát követnek el, még egyszer mondom, nem tudom, én csak olvastam. Megítélni sem akarom, mert nem láttam, de, de azért az egy erős jelenség akkor, hogyha ha ez megtörténhet. Mert addig, amíg a bíró ugye, a maga szubjektív tapasztalásában, ő hogyan látta, mit vett észre, mit nem, az egy dolog, de hogyha utána ezt visszanézik videószobába többen, Lelassítva, újra visszanézés, ezek után is születhet téves döntés, akkor az bennem nagyon komoly kérdéseket vet. Hogy kíváncsi leszek majd, hogy mit mondanak erre a szakértők, hozzáértők. Ezzel együtt, ha vagy éppen emiatt ajánlom nagyon is a szíves figyelmébe, erről konkrétan nem lesz szó, de az egész jelenségről lesz szó, és nagyon-nagyon érdekes jövő héten ez a hegyi Iván és Kelejánossal folytatott hármas párbeszédemben. Nem csak, hogy erről van szó, hanem különböző korosztályok ütköznek, Kelejános sokkal fiatal. Mint hegyi nálam is sokkal fiatalabb az ő szemléletmódja, egészen más, mint Iváné. Iván szemléletmódja termékenyítőleg hatott a kelére, és fordítva hihetetlenül érdekes volt. Ha nem bánja, ha bánja, akkor természetesen változtatok. Maradnék a focinál. Hogy Orbán viktor, milyen sálat hord amikor Judsák Balást fogadja a Skyboxban. Tudja mit, azt mondom magánügy. Abban a pillanatban, hogy egy fotó készül róla nem véletlenül, és az kikerül a nagy világba, és ahhoz kommentárok érkeznek, akkor az egy óriási kérdés, hogy a Nagy Magyarországot ábrázoló sál az egy szimbólume, vagy sem, valamit kifejeze annak a hordozójáról, vagy sem. Én ma nagyon nagyvonalú vagyok. Azt mondom önnek, erről is feledkezzünk meg. Amikor azonban a kritika mértéke akkora, amekkora, akkor az az illető, aki ezt a sálat hordta, azt mondja, hogy a foci nem politika, ne lássunk bele olyat, ami nincs, a magyar válogatott minden magyar csapata bárhol is éljenek, akkor az egy olyan viselkedés, mint aki valójában, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy jól tettem, vagy rosszul tettem, mind a kettő egyébként egy lehetséges magatartás, nem mondom, hogy számomra egyenértékű, de az egy vállalással sárnak. De az, hogy a foci nem politika, arra azért nem mondom, hogy nettó hazugság, mert nem fogom meghazudtolni a miniszterelnököt. Egyszerűen csak azt mondom, a tévedés egészen minimális kockázatával. Itt vannak előttem a papírok, amelyek konkrétan mutatják, hogy ez mennyire nem igaz. A foci és a sport sajnos vagy nem sajnos megfelelő rész aláhuzandó politika. Nem nálunk a világban mindenhol, aki tehát a sálviselés kapcsán Facebook bejegyzésben egy azt megmagyarázva azt mondja, hogy a foci nem politika, ne lássunk bele olyat, ami nincs, az valójában egy olyan menekülő utat kér magának, amilyen menekülő utat én sajnos nem tudok biztosítani a számára. A foci politika. Arra lennék kíváncsi, hogy az előbb felemlített közpolitikai bíróság ön szerint ebben a helyzetben hogyan ítélne? megmondom, hogy én, ha egyébként ügyész lennék, akkor mit mondanék? Azt mondanám, oké, okay, a foci nem politika. És akkor felejtsük el, hogy mit mondanak erre a szomszédos országok, miközben a Nagy-Magyarország sállal kapcsolatban. Azért csak érdekes, hogy mit mond az osztrák, a szlovák, az ukrán, vagy a román külügy, vagy más ö, ö, különböző szervezeteknek a szóvivői. Felejtsük el, hogy most nayer szivárványos karszala vagy Heri ké szivárványos karszalagja mit váltott ki, és mit nem. Felejtsük el, hogy a Szaud-arábiaiak győzelme azt eredményezte, hogy másnap munkaszüneti nap volt Szaúd egy egyszerű világbajnoki győzelem kapcsán. Erről mind feledkezzünk meg, de akkor mit kezdjek azzal, hogy 2021 folyamán kétszer is volt arról szó a magyar válogatott fellépése kapcsán, hogy egyébként térdelnek-e vagy sem, illetőleg, hogy milyen karszalagot hordanak, és ezzel kapcsolatban az MLS milyen magyarázattal állt elő? De még nem tudom meg, hogy a bíróság mit mondott volna ebben az ügyben. Már csak azért is nem akarok nagyon provokatívelni, de, de mondtam, mennyire érdekes az Mennyire érdekes, de mennyire érdekes, bocsánat, hogy mennyire érdekes, hogy mi erről beszélünk, mert hogy a szlovák külügyminiszter szóvá tette a, a sálat, arról nem beszéltünk, amikor munkácson leszették a, a turul madarat. Mert én azt gondolom, hogy egy sál is lehet szimbolikus, és lehet üzenet is, és lehet egy egyszerű érzés, például az, hogy 15 millió magyar szurkoló csapatnak. Szerintem ez egy nagyon szép, szép dolog, egy szép kifejezése, úgyhogy egyébként nem kell vele politikát látni, mert hogyha egyetlen egy, fontosabban ha bárki is tud olyan nyilatkozatát a miniszterelnöknek, aki bármilyen revizionista mondatot, álláspontot mondana, akkor azt én nagy tisztelettel meg fogom hívni egy vacsorára. Soha semmilyen ilyen hivatalos törekvése a magyar kormánynak, a magyar parlamentnek nem volt. Mindig is minden szomszédunkkal jó szomszédi viszonyra a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolattartásra és előnyös gazdasági együttműködésre irányul. Azt pedig tudomásul kell venni, hogy a történelmi Magyarország területén most már a jelenlegi Magyarország határain kívül is él sok millió magyar ember, akiknek az összetartozását az egy nemzethez való tartozását az igenis tiszteletben kell tartani. Én ebben nem vitatkozom. Én, ezzel, én, ezzel, én ebben nem látok semmilyen, én, én semmilyen nem nem problémát, vitatkozom. és egyébként nagyon csattanós válasz volt arra, hogy egyébként a szlovák nem tudom melyik minisztérium tárgyaló termében is ott van egy nagy Magyarország térkép, mert a történelmünk része, és az ő történelmünk része is. Én ezt, én ezt, ért, én ezt értem, de én most kivételesen nem erről beszéltem, és elmondtam azt is, hogy itt most az ügyész játszom, vagy ha tetszik, akkor az újságírót, aki egyébként kérdez. Kétségte, hogy az újságíró, ha véleményt formál, akkor könnyen lehetséges, hogy ezzel egyel tovább lép, ahhoz képes, mint ami az ő feladata. Ha ilyen kritika ér, akkor azt magamra veszem. De én már nem a sárról beszélek, réges-régén. Arról a mondatról beszélek, hogy a foci nem politika. Hozzátéve, hogy azt kérdezem öntől, csak nagyon halkan zárójelben, hogy egy ilyen sál minden mondat nélkül nem maga-e a látens revizionizmus. Hát szerintem semmiféleképpen nem az, és akkor nem, nem akarok én kitérni a felvetés elő, mert én magam azt az álláspontot képviseltem, ezzel nem azt akarom sugalni, hogy a miniszterelnök követ engem, de amikor ez az egész térdelős szivárványos történet beszivárgott a focipályákra, én akkor nagyon hangosan és markásan képviseltem azt az álláspontomat, véleményemet, hogy baromira nem tartozik oda. És hogy a foci meccsnek a fociról kell szólni, semmilyen típusú politikai üzenet, semmilyen típusú társadalom, társadalmi kiállás nem való oda. A foci meccs, onnantól kezdve, hogy a csapatok megérkeznek a stadionba, és a szurkolók elkezdenek beszivárogni a lelátóra, egészen addig, amíg a víró belefúja a sípjába, és elkezdődik, majd a végén belefúj a sípjába, és lezárja a meccset, és a szurkolók hazamennek, és elhagyják a stadiont, on az, az szent az a futballról, a sportról kell szólni. Nincs helye térdelésnek, nincs helye szivárványnak, ilyen szempontból. Tehát, uh, ne, és, és, és, és pláne, hogyha ezzel szándékosan akarunk uh, üzeni. Én, én nagyon szomorúnak tartom, nekem más tekintetben voltak rossz érzéseim a jelenlegi vb kapcsolatban. Sokkal kevesebb uh, dolgot hallok a hősies küzdelemről, a váratlan eredményekről sokkal inkább hallom azt, hogy akkor melyik szövetség akar kilépni, mert nem viselhetik a, a, a karszalagot. Teszem hozzá, és ez egy nagyon álságos dolog, tehát mindenki részéről, tehát nem tudom, hogy tudunk-e ennél mélyebbre menni. Tehát akkor a szövetségnek nem volt semmi baja a szivárványos karszalaggal, meg, a, meg az egész Allianz stadionnak a szivárványos kivilágításával, amikor Németországban játszott a magyar válogatott. Akkor a magyar himnusz alatt lehetett a német szurkolóknak fütyülni, és simán hagyták, hogy beszaladjon a pályára egy szurkoló szivárványos zászlóval. Azt mind-mind lehetett de, következmények, de, következményeknél megtenni. Most, egyetlen, amikor a pénzről van szó, és katarba mennek, ahol egyébként vállalhatatlan ö, törvények, meg, meg törvénykezés, meg ítélkezés, meg végrehajtás van. Akkor, akkor hirtelen megtiltjük ezeknek a csapatoknak, hogy tiltakoznak, és ezek a csapatok, akik annyira kemények, és úgy megmutatták a magyaroknak, hogy már pedig szivárvány, azok egy sárga lap miatt ettől elállnak. Teljesen igazán. Ez egész vagy. egy álságos, posványos... Így, így, így, így hogy mondja, de ez nem cáfolata annak, hogy a foci nem politika, a foci politika. Magyarul, ami... nem, nem lenne szabad, hogy politika legyen. De minden az. Nem lenne minden... Bele, de, nem de, de nagyon csapat. jól beszél, ami a világbajnokság kapcsán, ma Katar kapcsán van, a sok szempontból megfeleltethető Magyarország és az Unió viszonyának, csak éppen ott most a hollandok, a belgák, a dánok és az angolok kerülnek ebbe a helyzetbe, miközben ők egyébként a FIFA-nak tagjai ennek a megfeleltetése messze vezet, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a párhuzamok most szépen ott vannak, és hogyha ön ezeket kifogásolja, akkor én azt tudom mondani, hogy én ebben az ön pártját fogom, csak akkor azt nem mondjuk, hogy a foci nem politika, és akkor onnantól kezdve olyan játékszabályok mentén és olyan szabályok mentén fogjuk ezt az egészet nézni, amilyen szabályok eddig egyébként ezt a világot nem jellemezték, és amely nagy mértékben megkeseríti az ember száját a falatot, ahogy az önében, úgy az enyémben is. De ne meneküljünk abba, hogy a foci nem politika, ne lássunk bele olyat, ami nincs. Igenis, nem kell belelátni, benne van, amit ön mond, ennek az ékes bizonyítéka. Tökéletesen egyetértek önnel, Szerintem csak éppen a magyarázat, ami hozzá van fűzve, csal és hamis. Szerintem nem. A lehet, hogy a mondatnak úgy kellene szólni, hogy a, hogy a, hogy a foci ne legyen politika. Így. Erről van szó. É, és, és, és, és, és ebben a tekintetben ez, ez egy üzenet is lehet. Így. Én nem gondolom, tehát az, az, hogy egy szurkoló a stadionban milyen sálat vagy zászlót visel, az a szurkoló egyéni dolga. Abba szerintem sem szövetség, sem senki nem szólhat be, nyilvánvalóan, hogyha a törvényes keretek között marad. Az, hogy egy nemzeti válogatott úgy megy ki a pályára, hogy akkor most van-e izé, karszalagja szivárványos, vagy nincsen, vagy nekiáll áll e, ott a csapatfotónál e, egészet ráadás, rá, számulára is foglalkoztam, mert mindig mi igaz a, a Facebookban, ami bénesen ami, érdekesnek működőse számú tartott hogy inkább aztisztelt volna. Név, tehát jól megfelés már hogy a Valamiért korz lett a hangja. Nem tudom. Nem, nem, de, de, de, de élvezhetetlenül torz lett. Értem, de most beszéljem? Igen, Vissza mert ez így élvezhetetlen. Ajtó csukjátok be, gyerekek, jó? Ez itt egy mozi, ahol előadás van. Erre egyfolytában legyünk tekintette, Jó. Tökéletes. Na, nem, nem tudom, valami történt a vonal. Hallgatom. Szóval tartottunk, hogy, hogy, hogy az ilyen pantominkodás helyett, meg, meg jó emberkedés helyett inkább focizott volna a német válogatott, bár nem lehetettek rosszul, már amennyit láttam belőle, de jobban jártak volna, hogyha... Hogy Igen, csak a kettőt csak az ember nem veti egybe. Abban értek egyet önnel, a foci ne legyen politika indítsuk mozgalmat, eredményes lesz-e, vagy sem, tök mindegy, de egy olyan dolgot képviselünk, ami jó. Ha egyébként ez egyébként is így van, akkor ezt semmilyen módon ne engedjük, és ne hagyjuk. Jó, és de ennek az, az, az összes kisuk... Egy, egyetért, de gondolkodjunk közösen, hogy, mi, hogy mikor volt az első ilyen típusú, vagy mi volt, mert lehet, hogy én nem emlékszem. Én se. Tehát ez, ebbe... most a térde... ez most a térdeléssel jött be, és rögtön a térdeléssel szinte párhuzamosan a szivárványos karszalang. Így, így. Ez, ez konc koncentráta, de korábban is volt ilyen e, Albániában, Horvátországban, Szerb meccseken, e, lesz miről... Be... Te büntetés is kaptak az illetékes szövetségek, ha jól emléksz. Helyes. Akkor legyen ez. El kell, egy köszönjek, mert eltelt a, a rangmért idő, jövő héten lesz miről beszélünk, különös tekintettel hogy közgyűlés is lesz. Így van. Köszönöm szépen. A telefon. Tehát ez nem, ez egész egyszerűen csak menet közben ezt történt. Van ilyen. Elő. Harko Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Miért ilyen szomorú? Ja, nem vagyok szomorú, talán az időjárás De olyan kókat a hangja. Igen. Tőlem szokatlanul kókat. Most már, javul. Peskálázom, jó? Az az igazság, hogy egy, egy elég elgondolkodtató szöveget olvastam, egy megvédendő FSD diszertációt a múzeumok jövőjével kapcsolatban, ahol egy gyönyörű hasonlatot is találtam, röpképtelen dinoszaurusz. És ez, tehát ezek ilyen súlyos problémák a nemzetközi Múzeumi világban, és elég radikálisan fogalmazott a, a jelölt. Lehet, hogy emiatt voltam kókat. Konkrétan miről van szó? Ö, egy kollégánk, aki most egyébként éppen kisbabával gyesen van, ö, napokban fogja megvédeni a a PSD diszertációt a Pécsi Egyetemen, és ő írt egy valóban a múzeumok jövőjével foglalkozó, az etnológiai múzeumok nemzetközi viszonyai teremző diszertációt, és ennek olvastam a szövegét. Milyen aggályokat, vet föl, milyen aggodalmakat fogalmaz meg? Hát, hogy van-e jövője a klasszikus értelmevet etnológiai múzeumoknak? Mit nevezünk a szó klasszikus értelmevet etnológiai múzeumoknak? A legkézenfekvőbb válasz az, hogy az egykori gyarmattartó birodalmak, ban létrehozott, és most egy ilyen dekolonizációs folyamaton átmenő, ha átmegy, intézményeket, mint mondjuk a nagy, német, angol, francia, olasz. Berg. És mi a probléma? Hát, hogy nem mindegyik múzeum ismeri fel, hogy valójában van-e kitörési lehetőség. Mit nevezünk kitörési lehetőségnek? Hát, hogy az aktualitás felé nyitni, hogy problémaérzékenység felé nyitni, nem egyszerűen elveszni a tárgyak esztétikai üzenet. Nem Figyeljen, nem én, én itt be vagyok havazva, politikával, meg mindenféle egyébbel, e ez a mai nap, ez egy ilyen megvilágosodás erejével bírt, és akkor most egy önvallomást teszek, amit egyébként már korábban is megtettem, hogy azt maga nagyon jól tudja, hogy magával, a battával, nem, ha a bencével nem, de magukkal kurvára szeretek beszélgetni, miközben egyébként, ha nem lenne ez a műsor, ilyen beszélgetések nagy valószínűséggel nem jönnének létre, és most elmondom a mesterségem címerét, jó? Jó. Az három percet? Ha hogyan? Én egy kitörésről fogok beszélni. Uh, miután ugye ezen a héten ő lett a Városliget kapcsolatos reszortos, ugye szembesültem azzal, hogy van egy székekkel kapcsolatos kiállítás, amit én még nem láttam. A napi programom lehetővé tehette volna, hogy elmenjek, gondoltam, hogy ezt megúszom, elolvasok mindenfélét róla, és akkor ez olyan lesz, mint ha látnám, és ugyanakkor a belső hangom meg azt mondta, hogy fiala, ha nem nézed meg a kiállítást, akkor nem tudsz te rendesen beszélgetni a kemecsivel, mint hogy egyébként, ha nem készülsz matematikából, akkor kevésé valószínű jó dolgozatot tudsz csinálni, nem igazán Fő öltözékben, amit a barátnőm levert volna rajtam. Fogtam magam, és elmentem tehát megnézni a múzeumot, ahol uh, kivételesen igénybe vettem protekciót is, így sajtójegyet kaptam, és nem fizettem. Közben az a hölgy, aki ebben segített, aki az ön egyik munkatársa, és nagyon készséges volt, kiderült. Mondtam neki, hogy áruhában vagyok, én itt sem vagyok. Uh, ha ezt tudom, akkor csak rendesen fölöltözöm, ahogy múzeumba illik menni. Uh, kiderült, hogy mi régebről ismerjük egymást, mert hogy az, egyik könyvben, az egyik könyvemnek a bemutatóját ő prezentálta még annak idején vidéken, és elmentem a székek kiállítást, kaptam egy kombinált csak a székeket néztem meg, és megnéztem a kiállítást, és kicsit elcsodálkoztam. Ugye egy teremben, ami egyébként lényegesen nagyobb annál, mint a, tehát ez egy lehatárolt terem, olyan, mint amikor a Budapest sportcsarnokban egy kisebb érdeklődésre számot tartó együttes lép fel, vagy nem, tar, ne, vagy nem ilyen együttes lép fel, de a közönség nem vett nagyobb számban jegyet, és így aztán lehatárolják ennek a sportcsarnoknak a nézőterét. Ott álltak székek. Ilyen, ilyen tologatható kocsikon, ami szintén csak később tűnt föl. Uh, volt x darab szék, és én nem nagyon értettem, hogy ebben mi a kiállítás, uh, és kicsit olyan furán éreztem magam, mint egy csalódottan, hogy én ezért jöttem el ide, hogy ezt megnézem, még azt is megkérdeztem, hogyha valaki csak ezt nézi meg, akkor mennyit kell ezért fizetni, uh, azt is túlzónak találtam, majd amikor kifelé mentem, akkor összeakadtam ugyanazzal a hölgyel, aki segített nekem ingyenjegyhez jutni, uh, én megpróbáltam elkerülni a találkozót, de nem lehetett kérdezni, hogy hogyan tetszett nekem, elmondtam neki ezt, amire ő olyan szempontokat mondott, amiért fogta magam, és visszamentem. Na most hát ilyen velem szerintem a büdös életben nem fordult elő, visszamentem ugyanoda, és elkezdtem e, körüljárni, beleértve, hogy emberek voltak ott. Tehát e, azt nem lehet mondani, hogy magamra lettem hagyva Síkekkel, székekkel, külföldiek és magyarok voltak ott, e, van magyar ismertető, angol ismertető, e, és végül is odamentem egy ifjú lány, Hoz, aki a magyar ismertetőt olvasta, és kérdeztem tőle, hogy ő neki milyen benyomásai vannak erről az izéről. Fiala János vagyok, riportár. Nagyon készséges volt, nem gondolta, hogy én ott őt fel akarom szedni. Fogalmam sincs, hogy egyébként múzeumban érdemes azért menni, hogy az ember nőkkel ismerkedje. Lehet, hogy igen, ez eddig mi nem jutott eszembe. És kiderült, hogy ő a, a, a Moholi nagyra jelentkezik, és ott az a tanszék, amelynek ő egyébként a nebulója szeretne lenni, feladatul mondta, szabta az, hogy ide jöjjön el, és írjon egy dolgozatot, és egészen más szemszögből kezdte el láttatni az egészet, és aztán néztem, hogy az emberek ott nézik az egészet, körbejártam, akkor kiderült, hogy ez egy vándorkiállítás, hova máshova is elmegyezek ezek az echoszekerek, ezek eltolhatók, megnéztem a megnéztem a vendégkönyvet, és nem mondom, hogy teljesen átértékeltem azt, amit korábban gondoltam, de sokkal megengedőbb voltam a tekintetben, hogy létezik igenis olyan, aki csak ezek, ezek miatt, a székek miatt, és kizárólag azon koncepció miatt, amit én az első pillanatban nem láttam, és ha láttam, akkor nem biztos, hogy értékelni tudtam, eljön ide, felerészben, külföldiek, felerészben magyarok, voltak, az átlagéletkoruk jóval az enyém alatt volt, 40 év körül vagy még az alatt folyamatosan jöttek és mentek, és egy olyan élményben volt részem, amibe nem soha se lett volna, hogyha nem megyek el, illetve soha se lett volna, hogyha az ön egyik munkatársa nem mond olyan szempontokat, ami miatt én visszamegyek, és onnantól kezdve az egészre másféleképpen gondolok, és akkor ez egyben válasz az etnológiai alapú néprajzi múzeum kitörésére, és a röp képtelen dinoszaurószokra. Levittem a hangsúlyt, remélem, hogy érthető voltam. Hogyne, nagyon élveztem a, a szubjektív visszajelzést, és valóban így van, tehát én, én is látom, hogy közvetlenül érzékelem ezt a kapcsolatot, amiről én itt borongtam az elején, lapos hangon, meg egy ilyen kitörési kísérlettel. Az a tér, ahol ez a tárlat van, ez az időszaki játás, ami valóban vándoroltatható, ez magyarázat erre a speciális installációra, és ez, ez a tér ez nyilván nem időszakit ért, ebben lesz majd a nagy állandó. Uh -huh. És ez a projekt, ez egy kísérleti, kutatási projekt eredménye, ami a nagy állandóhoz is kapcsolódik, tehát részben, nem is kis részben, annak egy kis ilyen előtanulmányaként is értékelhető. Ez szerintem dolga egy korszerű múzeumnak, és én nagyon örülök annak, hogyha a szempontok irányában egy ilyen nyitottságot értelemet a kertes, mert ezt szerettük volna. Tehát, hogy egy hagyományos múzeumkép, egy hagyományos néprajzi, rosszabb esetben népművészeti múzeumról kialakult képnek a pontosítás, a tágítása és nyitottságra vezetése volt ezzel a szándékunk. Szerintem ez megvalósult. Üm, ugye alapból az a, a, a, annyi nem hozott el, hogy itt ott vannak a klasszikus gyűjteményből származó, akár 19. századi székgyűjteményünkből. Sőt, van, 18 ott, Sőt, van a 18. század is, így van, és ott vannak mellette egy kortás művészeti csoportnak a reflexiói. És ez, hát ez hogyan mi közünk van nekünk a 18. századi gondolkodó széket, hogy jobb lenne, ha gondolkodnánk, most is zárva -e bezárva, mint amire annak idején ezt a szék típust ugye elnevezték. Néhány cselekedetünket megelőzve gondolkodnánk, de hogy ezt a reflexív jellegét egy múzeum, egy néphangsúlyozottan néprázi gyűjteménye rendelkező múzeum nem szabad, hogy feladja. Jó, de ez maga válasz arra a kérdésfelvetésre, amit az ön munkatársa felvet. Ráadásul egy olyan válasz, ami az ön múzeumát, illetve az ön által vezetett múzeumot illetően egy kifejezetten pozitív példa. Igen, csak ami miatt én borongok, az az, hogy az ő, ezt nagyon köszönöm, és örülök, hogyha ez így van. De a kolléganő úgy fogalmazott, hogy a néprajzimuzamot ő abszolút így szerepelteti ebben a nagy nemzetközi palettán való elemzésben. Azzal a félmondattal ér véget a néprajzimuzamra utalás, de a valódi hatása csak évtizedek múlva lesz mérhető társadalmi szinten. De mit nevezünk hatásnak? Hát, hogy eléri a szemléletben a társ, az, ugyanis a, miért vannak múzeumok? Tehát, hogy azon túl, hogy megőrizzenek valamit, azon túl aktuális. látja, de ez azért volt nagyon érdekes, mert. Én még soha az életben nem szólítottam le senkit sem húzomban. Különösen látogatót nem, mert teremőrt csak létezik. Vagy hogyha volt tárlatvezetés, bár én tárlatvezetésre nem nagyon szeretek menni, de maga az, hogy egyébként én valójában azelőtt adtam meg magam, hogy olyan szempontokat kaptam, ami előtt nekem csak a zártságomat tudtam volna bizonyítani, hogyha egyébként azzal vitatkozom. Egyébként se vitatkozni akartam, hanem megtudni, hogy másmit lát benne. Magyarul, ön a tény, hogy oda valaki elmegy. Önmagában az a tény, hogy ezt megnézi, az egy olyan nyitottságnak az eredménye, amely nyit és amely nyitottságot csak tovább növel adott esetben egy ilyen kiállítás, hogy annak a hatását nem biztos, hogy mérni kell. Hát ma már mindent mérünk, auditálunk és értékelünk. Persze, igen. Egyébként azt a nagyon elcsépeltnek tűnő, de én szerintem még mindig hiteles meghatározását, hogy miért, mire jó egy múzeum. Azt megerősíti azon általán, egy jó múzeum az találkozási hely. Találkozási hely... De ezt maguk egyébként fel is tüntetik, tehát ezt nem én mondom, hanem ön eleve ezzel a szándékkal uh, lépett föl, amikor uh, ebbe a múzeumba életet lehet. Ez így van, és a fizikai térben való találkozás helyszíne a zöld tető, az átsétálható, ingyenesen megismerhető kiállítási az étterem, a látogató centrum. Így van, és... A kiállításokban pedig a más kultúrákkal, más nézőpontokkal például a székkiállítással való találkozás esélyét kínáló lehetőség. Tehát sok szempontból találkozási hely a múzeum, és azt gondolom, hogy nem utolsó szempont az, hogy ez egy biztonságos találkozási hely. Fizikailag is, és, és szellemileg is, mert hiteles üzeneteket vagyunk képesek közvetíteni. Ugye a múzeum szó, hogyha sétál Budapesten, vagy csak kinéz a tömegközlekedési jármű ablakán, több helyen lát olyan intézmények nevében múzeum szót szerepettet, amik nem múzeumok. Miért írják oda? Mert ez hitelesítőket, őket, mert ez egy márka, mert ez egy brand. A múzeumba bemegy az ember, mert az, az olyan, az jó. Ö, ezek szerint még ö, lányokkal is lehet ismerkedni. De hogy a... a Hat a, a barától Isten mencs nem ismerkedni, hanem, hanem, hanem a kemecsi folytatandó beszélgetésre ez felkészülni. Elkérdülni. Így van, így van. És remélem a hölgy is értékelt, hogy ő egy ilyen erdőpartnere volt. A, a... Nagyon készséges volt. Látja ez a másik. Ebben a térben miközben én egész borzasztóan voltam fölöltözve, mégse ezt látta. Most már nagyon kíváncsi leztem. Hát se, most nem fogom megírni. de, a helyzet, az, de. A, a helyzet az, hogy, hogy úgy válaszolt, ahogy egy, tehát, hogy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, miközben, ha most visszakérdezni, hogy mit nevez nagykönyvnek, tehát egész egyszerűen a válasza alapján elkezdtem magamban az egész... Tehát az, a saját magam ellenséges hozzáállását kezdtem feldolgozni, hogy annak valójában mi az oka, és teret engedtem valaki szempontrend. Szerének, ami egyébként önmagában nagy dolog, függetle attól, hogy az illető fialajánosnak vagy Kovács Kázmérnek hívják. Én ezért vagyok büszke a mi közönségünkre. De lehet is. Mert szerintem ez egy nagyon... Most, most. Beleértve, hogy a Városliget e tekintetben egy egészen központi helyé vált a Szépművészeti Múzeummal, a Műcsarnokkal, a Zeneházával és a Néprajzi Múzeummal. Igen. Beleértve, hogy a, a Millennium háza is ide tartozik, mert a, a lágyabban járda a táncot, ez a Kentridge, hát az valami egészen fenomenális. Az egy nagyon erős projekt, és ezt mi, mikor fölismertük, van közös projektünk, ezt nem tudom, a honlapunkon lehet erről tájékozódni, fiatalok számára szervezünk, egy ilyen túraszerű program, aminek része a, a, ez a, egyébként tényleg megdöbbentő, és a, ugye, az is erősen a gyarmatosítással refektáló műalkotás, kortásalkotás, és a mi gyűjteményünk, tehát hogy van egy ilyen túránk, amiben ezt így beleillesztettük. Hozzátéve a sop, tehát ez, ez, ez ebből a szempontból, miközben a ligetről mindenféle kontextusban szoktak beszélni, ott egy olyan szövet jön létre, amely egyrészt szövet, és nem is lukas, részről pedig nemzetközi mércével is olyan, amilyen bármás területen is lenne a főváros vagy az ország. Hát ezt szeretnénk, és ezt szeretnénk erősíteni, és ebben érezzük a kihívást, és nagyon-nagyon szeretnénk a további kiállításokkal is ezt a, az élményt is fokozni. Nyilván nem minden kiállítás lesz ennyire formabontó, mint ez a szándékoltan ilyennek tervezett a kortárs művészettel kooperáló projekt, mert ugye készülünk egy nagy braziliai, Magyar származású Klaudia Anduhárnak a, az életmű fotókiállítására egy nagyon izgalmas sok-sok társadalmi kérdést is. Ökológiai problémákra is reflektáló anyagot is bemutató nagy kiállításra. És ahol megint csak azt gondolom, hogy, hogy ilyen közönség is lesz. Így. Hát kérdezek van baromságot. Hány széke van a Néprolyezi Múzeónak? Uh -huh. Ez nem baromság én ezt megnéztem, mikor... mert volt nekünk már egy nagy székkiállításunk, kiállításunk, amikor így a gyűjteményt sokkoló méretében mutatták meg a 90-es években, és ha jól emlékszem, talán 7000, 7000? És hol vannak ezek? Most már a Szabolcs utcai raktárbázison a Bútor De hogyan? Egymásra rakva, vagy hogyan? Hogy Nem, nem, nem. Korábban volt egy nagyon szomorú periódus, amikor nem megfelelő raktárokban voltak ezek, például Török Bálinton a depóban, de azokat elköltöztettük, nagyon korszerű, egymásra egyáltalán nincsenek, sőt, mindegyik meg van emelve egy kicsit, és egy ilyen ö, klimatizált... Jó, voltam ott, csak... Ö... Igen. Akkor, akkor költözött, a, amikor szerkesztő úr is volt, akkor a, a bútorgyűjteményből gyűjteményből még csak a legveszélyeztetettebb darabokat tudtuk behozni, mert ugye ez egy hosszú folyamat. Mi alapján fogad be a Néprajzi Múzeum széket? Aha. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Holnap a, a, lehet, hogy az idei utolsó szerzeményezési bizottságunk, tehát ez egy tudományos fórum, ahová a javaslatok beérkeznek, a munkatársi közösségek, a kutatók megvitatják, a nyilatkozatunk -tal való összevetéstől kezdve a gyűjtemény korábbi formációs folyamatain sok-sok szempontot befogadunk, például, hogy milyen történet kapcsolódik. Oké, okay. honnan, honnan van az ajánlat? Hú, hát ő, akkor erre is hozok aktuális példát. Három nap múlva utazik ki egy ő, kis munkacsoportunk Amszterdamba, egy olyan gyűjteményér, amit kalandos úton rajtam keresztül fog megkapni a Néprájzmus, mert egy magyar számozású idős, évtizedek óta ő, és évtizedeket Afrikában töltő, eredetileg néprájzszakos hölgy, tényleg nagyon idős, akinek a után a szintén antropológus végzettségű férjével megosztott gyűjteménye a birtokába maradt, ezt nekem ajándékozta, a végrendeletébe beleírt, én ettől sokkot kaptam, miközben ezt először meghallottam, és mondtam, hogy ne nekem adja, hanem a néprajzi Múzeumnak, és ez az anyag, ez egy nagyon izgalmas, szintén a, tehát az afrikai reflexiókot is egy ilyen kortárs művészeti dolog. Mi alapján döntik el azt, hogy ez nagyon ez jó, te. de szükség van rá, vagy nincs? Befejezem, hogy erre azért is szükségünk van, mert nagyon szépen helyzetbe hozza a, a mondjuk a tordai gyűjteményünket, amit száz évvel ezelőtt gyűjtöttünk tárgyakat, és mellé tudjuk tenni ezt a kontextust, amit a, a, a forrásközösség fogad. Jó, de például a Néprajzi Múzeumban van székszakértő? Igen, van búthorsz, van Igen, igen. Aki egyébként azt mondja, hogy ez nagyon szép, nagyon érdekes, de nincs benne annyi, amiért érdemes lenne átvenni. Ezt már csak azért is kérdezem, mert gondolom, hogy ennek a raktározási köpontnak, illetve nem feltételezem, tudom, annak is a kapacitása véges, azért akárhány butort nem tudnak befogadni. Így van, ez egy nagyon, ez nekünk nem az a dolgunk, hogy minden gyűjtsünk, nekünk az a dolgunk, hogy, hogy megőrizzük azt, amit nagyon fontos megőrizni. Például a kerámia gyűjteményünk, a második legnagyobb gyűjteményben gyönyörű bokályok vannak, és holnap is behoznának ide 500 gyönyörű bokályt, de mi nem fogjuk befogadni csak azt a hármat, ami még... Az eddig nálunk lévő típusokból, motivumokból, korszakból... Hadd hát kérdezök még egy baromságot -e ennek a vonalán. Tesszett, Olyan létezik-e, hogy valamikor jó. korábban valamely tárgya Néprajzi Múzeum élet, és mint a kimit most valami más RTL klubban, vagy a TV2 műsorában tehetségkutatóknál kiszorítja. Tehát találnak egy jobbat annál, ugyanabban a műfajban, és ezért az előzőtől megválnak. Ilyen előfordult valaha is? Nem, ilyen nincsen. Tehát ami egyszer bekerül, az bent marad. Ő, igen, volt a 70-es-80-as években intézmények közötti cserék. Ahol az más. Azért... Te seg... Az más. Igen, de annak egyik eredője az volt, hogy azt mondták, hogy hát ebből nekünk van 12, a szegény a hollandoknak meg egy sincs, és akkor cseréljünk olyan ami nekünk egy sincs, nekik meg 12 van. És akkor ilyen cserék voltak, ez mostanában már nem annyira dívik. De például az, hogyha bekerült egy bokály 1960-ban majd, tegnap behoztak egy ugyanolyat, csak még jobbat, ugyanonnan, ugyanaz a mester, ugyanaz a korszak, oké, okay, de nekünk a 60 óta bejött Bokányhoz már múzeumtörténet kapcsolódik, már szerepelt kiállításban, katalógusban, írtak róla, tehát egy más, egy második élete kezdődött abban a pillanatban, hogy befogadta a múzeumtörténet. Az erre való pénzügyi keret, az adott, vagy azt kérni kell? Öm... Például, amiről beszéltem, anyag, az ingyen van. Meccél azt értem azt, értem, azt értem, azt az Vannak mecénások, és vannak szponzorok, ilyen is van. Egy, sajnos sokkal több legyen, és van az, hogy mi kultusstratégiai intézményként a magyar átlagnál jobb költségvetési kondíciókat bírunk az elmúlt egy-két évben, és ezt tudatosan és tervezetten gyűjteménygyarapítással is fordítjuk. És valóban, ahogyan ezt a szépművészeti múzeum is tudja csinálni, ha vannak olyan, gyarapotások, ami a magyar állam számára elengedhetetlennek ítélhető, olyan kultúrális értéket képvisel, akkor azokra egy külön célzott forrást célszerű keresni, és nem ingyen szerint találni. Um, ha már diszertációról van szó, megtaláltam azt a hírt, és ez nem olyan nagyon régi, ez két hete volt. Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója november 10-én az MTA Könyvtár és Információs Központ konferencia termében megvédte és Múzeológia az elmélet és gyakorlat alakulása a 20 21. században című akadémiai nagy doktori téziseit. Az esemény különleges pillanat ritkán fordult elő az intézmény 150 éves történetében, amikor aktív főigazgató, akadémiai doktori címet szerzett. Gratulálunk, csatlakozom. Na, nagyon kedves, köszönöm. Nagyon fölkészült. Ez, ez, egy, ez egy hosszú folyamatnak egy szinte mondhatom, hogy majdnem formális aktusa volt. Én másfél évvel ezelőtt adtam be ezt a diszetációt, mert az volt az a pillanat az életemben. Ön hány éves? Én most 53 éves vagyok. Hm? Akkor adtam be, mert tudtam, hogy utána egy őrület lesz, ahogy így is volt a költözés, az új épület, megnyitás és minden. És mostanra került, az akadémia malmai azért lassabban őrölnek, és most volt ez a ami. Az, az nagyon tudományos van... területe az micsoda? Hát néprajz és történelszakon végeztem, és én azt mondom, hogy ilyen történet és néprajzi, muzeológiai, tematika, életmód, történet, több életmód. Ugye az én apám orvos volt, aki egyfolytában olvasott külföldi szakirodalmat és hazai szakirodalmat, elsősorban németül, de más nyelveken is, amiket egyébként nem beszélt, de olvasott, annak érdekében, hogy haladjon a tudományjal, és ezt elvárta az orvosaitól is, mert hogy ő a kettes belt vezette az Uzsoki utcai kórházban, ami a tudományos élethez való viszonyulást illeti, az kemencsilajos életében hogy van? Hát most ezt lehet, hogy azért mondom így, és ha lehet, hogyha máskor kérdezné, akkor mást mondanék, de most azt mondom, hogy időnként a normalitásnak a, a, a terepe, és időnként azért foglalkozom és foglalkoztam az elmúlt évtizedben tudományos kérdésekkel, és szántam az egyéb feladataim mellett erre is jelentős időt, hogy egy kicsit más csináljak, mint ez a ami volt. Tehát, hogy ami a múzeum költözés, tervezés, és az egész. Ez, ez, ez, tehát amellett, hogy humorérzék meg, sport kell mellé, de szerintem kell mellé más. Sportban mi? Ja, hát nem vagyok én annyira... Úzni, úszni hey. járok rendszeresen, és időnként futok. Igen. Uh... És mennyire elvár, tehát mennyire lebeg ez a munkatársai szeme előtt, tehát mennyire fontos az, hogy az ő munkatársai a tudományos életben jelen legyenek publikációkkal, vagy egyáltalán valamilyen kutatásban részt vegyenek, bár a kutatásban való részvétel az már feltételezi a publikációt is. Számunkra ez nagyon fontos. Tehát mi tudományos kutató helyként is tekintünk önmagunkra, most a én is jeleztem, hogy épp a gyersen kolléganőm is most védi a disszertációját. Egy másik kolléganőm. ez eh, fűztem az egészet. Igen, egy másik kolléganőm szintén a jövő héten védő Debrecenben védi meg a PhD-jét, és még folyamatban van 6 vagy 8 másik, és hát jelenleg is van már közel 20 minősített, tehát tudományos minősítésre bíró kollégám. Nagyon bíztatom az egyik munkatársamat, a hasonló akadémiai doktori, szintre, és meg is van az anyaga, és szerintem meg is lesz a Jánosnak ez, mert abszolút alkalmasra, és minden feltételnek megfelel. Igen, ez egy fontos dolog. A szék meddig látható? Hát a szék az egy utazásra tervezett kiállítás, és most úgy tervezzük, hogy januárig biztosan Azért nem hosszabban, és utána viszik további helyszínekre, szerint. azért nem tovább, azért nem maradott tovább, mert én bízom abban, hogy januárban elindul az állandó kiállítás tereinek a, a felkészítése arra, hogy befogadja a műtárgyakat, tehát hogy maga az installációs feladat a keltes építés. Ez egy nagyon hosszú munka lesz. A szándékaink szerint 2023. decemberében nyílik az állandó kiállítás 2700 négyzetméteren, és ehhez már januárban azokat a tereket már nem terhelhetjük egy másik projekttel. Ott Amsterdamban hány darab van, ami átjön Budapestre? Hát onnan könyveket is hozunk, és ez a festményanyag, ez, ez a speciális kollekció, meg egyéb afrikai tárgy, ez ilyen 3-400 tárgy. Ezzel egy időben, csak hogy ne az legyen, hogy egy ilyen csak a nemzetközi vonal, egy olyan minőségű magyar pásztorművészeti kollekció kerül be napokon belül hozzánk, ami az egyébként 150 éve gyarapodó pásztorművészeti anyagunkat összevetve is rendkívüli érték. Tehát amikor először odavittem a kollégámat, én ismertem ezt az anyagot, és egy magángyűjteményből van, és ő ilyen nagyon szkeptikusan jött, hogy hát nekünk már mindenünk van, hát már nem olyan fontos, talán egy-két darabot kiválasztunk oda mentünk, és sokkot kapott. De tényleg, és én mondtam neki, hogy ezt ne csinálja, mert az alkupozíciót is befolyásolja, de szerencsére. <gül> hát nem tudta leplezni a szakmai örömet. Ezt ne, tényleg, tényleg nem tudta, tehát fantasztikus anyag, gyönyörű, csodálatos. a magyar népművészetnek, a pásztorszaragásoknak egy olyan minőségét képviselik, ami teljes. azt mondom, minden tudásnak, hogy teljesen teszi a kollekciónkat. nem csalódást okozni, ami a hangjában bekövetkezett változásból adódon úgy látom, hogy valamelyes sikerült. Engem felvillanyozott. <gül> <gül> Örülök, hogy elmentem tennap megnézni. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Kemecsi Lajost, a Néprájzim Múzeum főigazgatóját hallották, sajnos nem látták, ugye a csütörtök és a péntek így telik most megeszem egy banánt. Ez szintén nem is a műsor része. Nem fűz a szengen, nem szabad. Annyira felbíranyoz a munkám, hogy nem, nem értek ideget. Nem azt mondtam, hogy a méhűtőt hűtőt nyis ki. És a Berta Balás föl kell, vagy Berta, Berta Zsoltra kell, hogy hívjuk majd kire túl a háromkor. És akkor még van a Várnai, csak nagyjából meg is vagyunk. Csak is kikerült a Ruben velenéket rávenni. Miért zavar téged, hogy beálljunk arra? Hát, rendben van. Csak azt, mond, azt mondtad, hogy ez később lesz majd Megírtál. Meg nemben van. Most ezt így rögzítettem ezt a tény, mindenki számára. Kicsit aggódtam, hogy a kurtás nem ért, mert a, kurtása, a kurtás bejön akkor is, amikor nem vagyok itt, szegény ember, az nagy, nagy sok lehetett neked. Nem <laughs> Na jó. A gitárral még bárjuk egy fél órát, Na, most fölfom, fogom hívni kis Ambrust. Éj, megnézem, hogy a világban történt-e valami esemény, aminek következtében az egész műsor aktualitását vesztette, mert már a harmadik világháború kitört. De aki is tört, arról nem írnak. Ez megnyugtató. Éj, Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Megvan, megvan, megvan a risletek. Jó reggelt kívánok. Ma kivételesen olyan nap, hanem, amikor kétszer is találkozunk, ahogy láttam. Így van. Jó reggelt kívánok. Um, az utott az eszembe, és ez a labdarúgó világbajnoksággal volt összefüggésben, hogy a Kejfe Fejancsi, 2020 októberében kezdett és az éjszakai műsoromat reggelire cseréltem, és hát ki kellett találnom a tematikáját, azért az nem volt annyira egyszerű. Végülis a politikával én azért kezdtem el foglalkozni, én előtte közélettel foglalkoztam az Ennyi című műsoromban, ami fantasztikusan ment a Petőfi Rádió éjszakájában. De végig egy ilyen demonstrációs tárgy volt, olyan volt, mint valami szappanopera, ami arra jó, hogy az ember azzal szemléltett mások számára a dolgokat, úgy szép lassan vonultam bele, már ilyen fialai módon én nem nagyon tudok dolgokkal érzelem nélkül bánni annak az összes előnyével, hátrányával, meg beleértve, hogy megszerettem azokat, akikkel együtt dolgozom, kialakul bennem egy érzelmi viszonyulás, ami nem feltétlen nyer viszonzást, elsősorban azért, mert mások számára ez nem feltétlen érzelmi kérdés, így aztán az én egész érzelmi viszonyulásommal nem vagy alig tudnak valamit kezdeni. Közben persze egyfolytában a saját magam helyét kerestem, arra volt jó ez a műsor, olyan volt, mint a nyúlnak a rágás, ugye koptatja a fogait, és nem leszek akkor, napközben depressziós, mert nem tudom, hogy mit kezdjek magammal, volt egy keresésem is permanensen, amit szintén lehetett alkalmazni. Mindig szurkoltam valakinek, mindig valakinek a pártját védtem lehetőség szerint olyanét, aki egyébként mások szemében is pártolásra méltó volt. És most akár 5 percre belenézve a labdarúgó világbajnokságba, azt vettem, azon kaptam magam, hogy mindig találtam egy csapatokat, akinek drukkolni tudtam, és amiért végignéztem a meccset, és aztán a hazai közélet vonatkoztatva hirtelen rájöttem arra, hogy én egy ideje elvesztettem ezt a képességemet a hazai életet illetően nem tudok drukkolni. Tudom, hogy kinek van igaza a aktuális kérdésekben, de ez mozaik szerűen működik, nem áll össze egy egységé, nincs olyan politikai párt, amelynek én a tevékenységét konstans módon, összefüggően, konszisztensen úgy tudnám támogatni, mint hogy korábban valaki mellé álltam valakivel szemben. És e tekintetben egy nagyon érdekes beszélgetésre került sorma Monte Zsoltal, akivel én tudok beszélgetni, és erre nagyon büszke vagyok. Őre pedig úgy nézek, mint egy ilyen szirtre vagy sziklára a tengerben, akinek ugyan van politikai nézete, de igyekszik a saját területén szakmailag helytállni és e egy egészen páratlan jelenség, hogy ezt mindenki így látja, vagy sem, az most rám közömbösen hat, de én egyébként egyszer szívesen meghallgatnám, hogy hogyan tud azon emberekkel együtt dolgozni, akik közben pártpolitikailag olyasmiket tesznek, amely egyébként szakmapolitikailag teljes mértékben uh, értelmezhetetlen, uh, és koptatják saját magukat uh, ezekkel a megnyilvánulásaikkal, miközben maradhatnának egyszerű általános főpolgár mester helyettesek, mint a kisavrus, de közben mégis valamilyen politikai funkciót visznek, és ezzel gyakorlatilag az én szememben egyik pillanatban másikra tudják a teljes relevanciájukat elveszteni. Én szerintem, a, értem azok fejtését, úgy egyrészt nem akarok úgy viselkedni, hogy ne lennék politikus, hiszen mégiscsak egy választott funkcióban Igen. van szó. Igen. A, a másik, a, amit elmondtuk, hogy a pártpolitika és a közpolitika viszonyrendszere, én ebbe azt gondolom, hogy ebbe kevesebb vitánk e, lenne főleg, hogyha sok időnk lenne ezt kifejteni, szóval én azt hiszem, hogy a politika az maga egyébként a közpolitikák alkotása. Kevésbé izgalmas szerintem ebből a szempontból. A, hát, amit, amit pártpolitikai mencsetnek mondunk, miközben valójában pártpolitikának kellene annak lennie, hogy egyébként mit gondolunk a szociális rendszerről, mit gondolom a társadalmi igazságosság kérdéséről, az egészségügyről, a modernizációról, bármilyen kérdésről. Valójában ennek kellene a pártpolitikának lenni. Magyarországon Itt. azért vitatatlan, hogy ennek egy kicsit más definíciója van. Sokkal inkább a napi politikai hatalmi harcokat jelenti semmi. Igen, de mögött a napi politikai harc mögött ugye meghúzódik az, amiről ön beszél. Hiszen az, hogy egyébként járnak-e a villamosok, folyik-e a víz, az látszólag, e, és talán valójában is nincs ezzel összefüggésben, miközben alapvetően ennek van a jelentősége. Az pedig, hogy a társadalmi igazságosságról hogyan gondolkodnak egyesek, Beleértve mindenki ebben a szférában, az egy olyan kérdés, amiben gyakorlatilag naponta le kéne mindenkit vizsgáztatni annak érdekében, hogy lehessen érteni, hogy egyébként mit miért mond. Igen, hogyha ezt így érzi, akkor ez valóban szerintem egy probléma, mert ezek azok az alapvetések, amit mondjuk egy pártnak minden egyes hát ugye ennek az egészen eklatáns példája volt a Tibor amiben el kell feledkezni a névről, hiszen az önmagában hangulatkeltő, ott az érték alapú ingatlanadóról van szó, amit egész egyszerűen nem akartak megérteni, és arról például jelenleg halva lila gőzöm nincs, aminek a jelentősége szerintem tízes, kellán tízes, hogy miközben ezt a forradalmi vagy nem forradalmi, megint csak mentesítsük a szöveget itt a szélsőséges jelzőktől, megalkotta a fő fővárosi közgyűlés, hogy vajon bármelyik kerület csatlakozott-e ehhez azóta? Szerintem nem, de nem is ilyen gyorsan tudják őket bevezetni, erről beszéltünk. Beszéltünk, de, de hogy... Megtermékenyítette őket a fővárosi közgyűlés, erről se tudok. De ez lehet az én hiányosságom. Még egyszer ezt, bocsánat, mert... Az, hogy megtermékenyítette mert... őket, ez a gondolat. Szerintem megfogja, nem viszont, hogy ne lenne ilyen keret, aki, aki ugye, azért fontos, hogy műteni értékalapú ingatlanadóról van szó, ezért ennek a relevanciája az a Budapest ingatlan térképére ránézve azért néhány kerületet terjed ki, tehát logikusan nem a Elég az. Nyolc, nyolcadik kerületbe kell ilyetbe vezetni, de csak visszatérve a mondatának, vagy a kérdés sorának az elejére, ugye <gül> ön azt mondja, hogy az Tiborc név ebben az esetben az hangulatkeltő, miközben azt mondom, hogy egyrészt igaza van a dologban, hiszen ezért beszélünk róla. Kettő, pedig ezáltal lehet olyan közpolitikai kérdéseket bevinni a, a, a, a társadalmi párbeszédbe, melyek szerintem egyébként mindig is itt voltak közöttünk, csak soha nem beszéltünk, mert valami nem volt jó hívó szó hozzá. Ön hát azt mondja, és ennek nagyon örülök, ezt látom, hogy akkor ezzel... E tudtam hatni az öngondolkodására a múltkori beszélgetésünkben, hogy ez önmagán túlmutat ez a átsórós javaslat. Hát ugye, szól, ön valós... nagyon jól tudja, hogy én meghallgattam a fővárosi közgyűlés ezzel kapcsolatos vitáját, amelyben ön egyébként ugyanazt mondta el, mint amit leírt, tehát ön e tekintetben nem szokott, ha alkoholos befolyásoltság alapt is van, érdekes módon konzekvensen beszél, de ott épp olyan értetlenség fogadta a közgyűlésen, tehát mint akik nem akarják érteni, miközben ez a történet nem politikai szándékkal bíró történet, de az egészet ráterelték arra a vágányra. Szerintem politikai szándékkal bíró történet, hiszen az, hogy hogyan gondolkozunk a társadalmi vagy igazságos, igazságoságosan egy politikai kérdés. Uh, nyilván nem párpolitikai, hanem politikai kérdés. Igen, de politikai kérdése úgy tették, hogy mindjárt megnevesítették azt, és ennyiben nem is szerencsés a Tiborc, hogy egyébként ennek van. Tehát, hogy mintha ez egyébként válogatás alapon történne, nem pedig érték alapon, már pedig az érték alap az etekintetben uh, az anyagi értéket jelenti, nem pedig az, hogy ki a tulajdonosa. Ebben igaza van, mert nyilván nem szelektálunk az alap. Erről van szó Kint, kint, kint, a, egyszerűen egy, egy filozófiát fejez ki ez a történet. Egyébként ez köznyelben hívódik divorcadónak valójában, ha valaki megnézni, hogy jogilag Igen. nincsen ilyen elnevezés, Persze. ez egy helyi építmiadóról van szó. Logikusan nem is akartunk ezen változtatni, mert hogy Hállami de, de, de, de, de, de. de ez ugyanazon a, ugyanazon a láncon van, mint amin most az egészségügyi törvényel kapcsolatos obstrukció, mely, vagy mint amilyen a szociális törvény volt, amely egyébként alapértékeknek a különböző, vagy nem különböző nézőpontjá múlik, ami egyébként a hétköznapi életet annál sokkal jobban befolyásolja, mint ahogy egyébként az emberek ezzel törődnek, ami hát nagyon sajátságos, csak hát majd akkor szembesülnek vele, amikor ezeket a törvényeket elfogadják, és a személyes hétköznapi életükben egyszer csak beleakadnak abba, amit ezek a törvények befolyásolnak. Hát különösen a szociális törvény ilyen, mert az egy, az tényleg egy ideológiai alapuló törvény, ugye azt mondja, hogy a, ő meghatározza az államnak a helyét, szerepét abban, hogyha valaki szociális problémával küzd, akkor mikor következik az állam az ő megoldásában. És itt, uh, itt a mikroközösségre, az egyénre hárítja a főfelelősséget, és, és csak sokadikként jön a nagy közösség, akit az állam képvisel. Ez fontos, hogy itt uh, mikor az állam... Ez nagy kérdés, kérdés hogy, ez állom. hogy ez ideológiai vonatkozású, vagy valójában anyagi megfontolás, hogy minél kevesebb pénzbe kerüljön. Erre nem nagyon tudnék most hirtelen válaszolni, hogy melyik inkább. Ez... ez azt is mondom, hogy egy pillanatra és tegyük is például, hogy mindegy is a dolog szempontjából, mert egyébként, hogyha csökkenteni akarná a szociális kiadásokat akkor kormány, mint ahogy egyébként megtette már a 2010 óta, most már azért viszonylag kevéssé emlékszünk, de volt olyan, hogy Célkámán terv 2011-ben, úgyhogy jól emlékszem, és annak mi volt talán még egy 2.0-as veződő is, azok jelentősen megnyirbálták mind a nyugdíjkasszát, mind a szociális kasszát, mint a álláskeresők támogatásának a rendszeret azért, ami végig is valahol a, a szociális és a munkaerőpiaci támogatási rendszernek a, a határán van. Ezeket mind megnyirbálták, miközben nem jelent hozzá ez a törvény. Én azt tartom ebben a súlyosnak sajnos, hogy, a, hogy erre egy, ez, emlőtt valójában egy ideológia van, egy társadalmi törlődik, egy felfogás, amit most már nyíltá is tesz 12 év után a kormány és elmondja, hogy akkor én azért gondolkozom erről, így, mert én ebben hiszek. Az államnak sokadik fontos, sokadik uh, helyen van a feladat abban, hogy a szociális problémákat kezelje. Őt meg kell, hogy előzze mindenki más is. Jó, csak é... hogy az állam azzal nem számol, vagy számol, de akkor nem biztos, hogy jól, hogy egyébként azokra, akikre a terhet uh, rója, azoknak a teherbíró képessége egyébként elegendő -e ahhoz, hogy ő magát hátra sorolja. Ez így van, és ebből is ugye az a fontos, most ez egy kerettörvény, amiből nem tudjuk, hogy majd konkrétan mi fog következni. következik ki az, amit akár gondolhatnánk, hogy valóban még akkor egy nagyotnyása a szociális kiadási rendszeren, ezt egyébként ennyi is megtette volna, mint hogy tette is, vagy egyébként azt mondja, hogy a, mondjuk, nem tudom, a közvetlen családtag esetében akár a saját ingatlanának a értékeig is helyt kell a mondjuk a, a szociális kezelés, szociális gondozásáig a, a, a szülő, nagyszülő esetében, tehát bármilyen következhet ebben, jelzem, hogy tulajdonképpen eddig is megtehette volna, mégse tette meg, tehát inkább egy, egy társadalomfilozófiai filozófiai vitát akar generálni a kormány, egy olyan ügyben, amiben egyébként szerintem azért, aki ezzel a kérdéssel foglalkozott, nagyjából tudta, hogy mit akar a kormány. Tehát az egészségügyi, erről hosszabban beszéltünk a múlt héten, hogyha nem is nagyon akarnám, ezt újra elismételni, az egészségügy az már sokkal több gyakorlati cselekedetből áll, majd, hogy ezt a törvényt elfogadják, és ugye ezt vitatom továbbra is, hogy szabad-e tovább ezt az egészségügyet, ami láthatólag a mostani centralizációs szinten sem működik jól, és valójában a munkaerő hiányára az-e a válasz, hogy egyébként átirányíthatjuk az egészség dolgozókat könnyebben jó, ugye ez egy nagy kérdés, hogyha az ember egyébként ugye valakivel időnként vagy ritkábban találkozik, akkor egészen más benyomást szerez róla, mint hogyha gyakran látja. Mert ugye egy nagyobb időtáv elteltével az ember mást is meglát, folyamatában másféleképpen reagál az emberi szem. Ha, ha csak nem csal meg a szemem nagyon, akkor egyébként egy ilyen csendes, vagy kevésbé csendes erodálásnak tanulja az ember. Annak idején volt módom együttműködni a nemzeti infrastruktúra fejlesztővel, illetve a nemzeti autópályával, illetve az állami autópálya kezelővel, amelynek annak idején még, a 2000-es évek elején, talán a egyesik kormány, és aztán egy idején még más kormányok, elsősorban az állami autópálya kezelőnek, megadták mindazt a pénzt, ami egyébként az amortizációnak a leküzdéséhez kellett, és ami által az autópálya a karbantartására hihetetlen összegeket költöttek, amit egyébként az állami autópálya kezelő el is költött arra, amire való volt a ebből A pénzeket szépen elkezdték kivonni, hiszen óriási pénzekről volt szó, el lehetett máshova is költeni, és az ember látta azt, hogy lerongyulódnak az utak, lehetett látni azt, hogy forgalmi káosz jön létre abból adódóan, hogy aztán már nem lehetett abban az állapotában hagyni, és akkor egysávosították, mert dolgoztak rajta. Ugyanezt látom, város és szociálpolitikában kevésbé van szem előtt, mert ugye annak idején ezzel ugyanúgy, ahogy önnel beszéltem, minden héten foglalkoztam, és emlékszem még Páfai arra, amíg a neve is megmaradt, aki nagyon büszke volt arra, mint helyettes, hogy mi, mi pénzt tudnak költeni az autópályákra. A szemem előtt rongyolódik le a város, amely így lerongyolódva is méltóság teljes, de hát ugye ez az időt reménytelenség. Ugye a, ez a probléma mondja a társadalmi. Hát ő, ő használta a leronyolódás most egy ne, nem üthetsz szemben, mert az mégis rólot degradáló. Szóval a társadalom egyes létének lecsúszása inkább így hosszabban kifejezve. Az, az olyan észrevétetlenül történik. Tehát, hogy, az, hogy ilyen őszi időszakban elindulnak az ételosztások, és akkor néhány napig hír, hogy akkor az ételosztáson részben önkéntesek elmondják, hogy egyre többen állnak a sorba, olyanokkal is találkoznak, akikkel eddig nem. Szocioroportokat csinál még néhány médium, aki el, leírja, hogy hát ők beszéltek alsó középosztályban tartozókkal, akik eddig nem kellett, hogy ide álljanak, de lámlán most ide állnak, és aztán úgy valahogy egyébként továbblapozunk lapozunk ezeken a történeteken, sajnos már e, ilyen társadalmi szinten, és nem gondolunk bele, hogy ezek mögött a e, okozatok mögött milyen okok állnak, és például olyan okok, hogy hagyjuk, e, közösen hagyjuk, hogy a szociális rendszer e, lerongyulódjon, hogy egyébként a, igazából össztársalmi szinten nem vagyunk képesek megfizetni a szociális munkásokat, hogy egyébként, ha a lakhatási problémákkal küzdőkről van szó, akkor hajlamosak vagyunk rendpárti módon gondolkozni. Ezzel szemben akarunk egy alternatívát mutatni a fővárosi önkormányzatban, amikor, amikor a magunk azért, bár nagy önkormányzat vagyunk, de azért ebben a tekintetben azért kisebb eszközrendszerrel, de próbálunk mintákat mutatni, hogy szerintünk hogyan kellene. Aki követ minket, annak örülünk, aki nem követ minket nyilván annak kapcsán szomorúak vagyunk, hogy még nem tudtuk őket meggyőzni. Miközben pedig azt gondolom, hogy valóban a különös felelősségünk abban rejlik, hogy aki most a nehezebb helyzetben van, azokat megpróbáljuk átsegíteni ezeken az időszakokon. És közben egyébként azt gondoljuk, és abban hogy hogyha mi kerülünk ilyen helyzetbe, akkor ugyanezt vissza fogjuk kapni a társadalomtól. De ez csak kölcsönösségi alapon. Igen, de most visszakötnék... Ebbe investálnunk el... Igen, bocsánat. investálnunk kell a... Az államnak is, és akkor ugye itt van mindig az az alapvita, hogy a, mondjuk a GDP-nek hány százaléket kellene oktatás, és a szociális ellátórendszeret költeni, akkor vannak alapszámok, hogy hát bejegyegy nyugaton mennyivel nagyobb arányt költenek. Erre van, alakította ki a kormány azt a ideológiát, hogy ő azért nem a szociális rendszerre merül munkalapú társadalmat épít, amit értek, de látszik, hogy ez nem kezeli a szociális problémákat. Hát igen, és ez a munkaalapú társadalom, ez, ennek a, az emeleti szintje azért nem egy felhőkarcoló felső emeletén található. Hát arra nem is beszélve, hogy a munkaalapú akkor működik, hogyha stabil jó minőségű munkahelyek vannak, amelyek még válság esetében is adnak egyfajta védelmet. Ugye á, a védelem az, azért jelenti, hogy bejelentett és nem beszámlázós munkahelyekről van szó, ezt nyilván sok hallgató hogy mire gondolok. Igen. Jön a válság, abban a pillanatban először a munkavállalókat küldik el, hát nem is kell küldeni, azt mondják, hogy most nincs szükség a munkádra, és semmilyen munkajogi védelem nincsen mögötte, álláskeresés és támogatás sem kap. És hogyha mégis van valami anomália, mint ahogy egyébként látjuk a Tungsra esetében, amiről most lehet, hogy 5-10 éve még el gond, képzeltük volna, hogy problémája lehet. Egy Tunszam szintű gyárnak Magyarországon, most pedig szinte az egyik pillanatra a másikra megcsuklott és, és, és elbocsátja az embereket és leépít. Uh, ott pedig kiderül, hogy hát ilyenkor nincsen uh, aktív munkaerőpiaci politika, nem képes az állam segíteni rajtuk, hiszen sem a három hónapi álláskeresésűséget, támogatás, sem annak a lehetősége, hogy hát akkor majd közfoglalkoztatást ajánlunk fel. Ezek nem valódi megoldások olyanok számára, akik évtizedeken keresztül egy adott munkakörben dolgoztak. És ez, ez, ez, nekünk megint ez egy okozat, ok, meg az, hogy azt mondtuk, hogy hát akkor többet költsünk építkezésekre, meg vasra és betonra, és kevesebbet a humán erőforrásra, mint oktatás, egészségű, szociális rendszer. És láthatóan ennek a, a kárat, azt most szenvedjük el ilyen bízises helyzetekben. Bármi is átvette a közfejlesztések tanácsának a helyét? Nem, bár a közfejlesztések tanácsa jogilag van, tudom. Hát, 2021 óta nem hívták össze, és ugye azt látom, hogy jogilag, jogilag van, de ennek ellenére kormány nem begondolkodik, ugye létrehoztak egy budapest és agglomerációs fejlesztési tanácsot, aminek egy alkalommal volt alakúölése, ahol megválasztották a két társárnököt. Én azt nem is tudom, hogy azóta bármi történt ezzel. ki a két társadalak? Az egyik társadalak Láng Zsolt biztos, a másik társadalak pedig talán a Pest és közgyűlés elnöke. Uh -huh. És most az, amit annak idén a közfejlesztések tanács ellátott, miközben azt se látott el azért mindent, Azt kivette át? Hát ez senki. Tehát ugye... És akkor hogy működik Igen. azon kívül, hogy felveszik a telefont? Mármint, hogyha a másik oldal is fölveszik. Mi az egyeztetésnek az útja, módja? Ugye ez a holisztikus egyeztetés hiányzik. Tehát, hogy, hogy két oldalú kapcsolatokban még csak-csak el van az ember, államtitkári szinti találkozóim vannak, még az is igaz, hogy államtitkári is felveszik a telefonomat, tehát még ezeket nem is ö, mondom, hogy én ne lenne, de azért ez egy ö, sokkal összetettebb ökoszisztém a Budapest, mint hogy én ezt két oldalúan. Bárkivel, vagy akár a főpolgármást a két tudnád rendezni. Van arra remény, hogy ebben legyen valami, vagy ez most így van és valószínűleg így is marad. Hát, um mi azért küzdünk, hogy ez ne maradjon így. Most a kormány azt gondolja, hogy ezzel az agglomerációs fejlesztési tanácssal Jó, hát azt létrehozták, de nem működik. Tehát gyakorlatilag azért most már az országgyűlési választások után április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november nyolc hónap telt el. Azért nyolc hónap elegendő lett volna ahhoz, hogy. Szóval erre elegendő kellett volna legyen, de láthatóan még sem volt elegendő. Jó, De nagy valószínűség az akarat hiányzik. Két fel kell. Mi rendelkezéssel nem is változtunk semmilyen a szempontból. A választások utat, tehát személyen ugyanazok vagyunk. A kormány oldalán Jó, ez egyebek között. Azért is kérdeztem, hogy most a Gálváni hiddal mi a helyzet, hiszen a Gálváni hiddal Emlékezetem szerint mindenben nem állapodtak meg a közfejlesztések tanácsánál, most mégis építési engedély kapott az új Dunahíd, és az a kérdés, hogy mindaz, ami korábban még vitatárgya volt, akkor ezzel, mint egy ellete rendezve a szónak abban az értelmében, hogy jön az excavátor, és majd akkor utat tör magának. Hát ez a vezetés, ami hogy nem fenyeget egy picit sem. Tehát, hogy azért ebben a a helyzetben valójában tényleg látjuk magunkat, hogy racionálisan arról kell beszélgetni az elkövetkező öt évben, hogy lesz-e Galvani híd, vagy nem lesz. Tehát én, én, miközben a, a, arról kell beszélgetni az energiaszámlákat, akár az állam ki tudja elfizetni. Látja, így is viszik hozzák a közlekedési múzeumot és a nemzeti galériát, pedig hát elvileg arra sincsen pénz, ebben az országban semmi se lehetetlen. Szerintem az, hogy valamiről beszélnek, hogy lesz és hogy az lesz-e, azt hiszem, hogy az az az az különböző dolog. Ez így van. Tehát a, nagyon régóta beszélnek a Galvani Hídról, 2019 már ide kerültem, már akkor beszéltünk, meg történt egy kapavágás is, nem történt. Nagyon régóta beszélnek arról, hogy mondjuk lesz uh, a csepel uh, szigeten uh, uh, diákváros, sokat beszélnek, kapavágás történt, nem történt. Ezek arra jók, hogy minden egyes alkalommal el lehet adni újra ugyanazt a terméket, mint hogy új termék lenne, miközben soha egy kapavágás nem történt ebben a dologba. Most is mi történt? Miközben az állam bejelentette, hogy beruházás is stoppan, újra gondol mindent, közben most egy adminisztrációs folyamat végén egy hídra engedélyt kaptak, nem arra, hogy elinduljanak a gépek, egy engedély, még, még mert Tehát Innentől kezdve még, hogyha... Ha lenne is pénz, még akkor is nagyon messze lenne az, hogy itt a hídban bármit is csináljanak, de hát megint hírként el lehetett adni, hogy a, épül egy híd. Ahányszor ahány elolvastam azt, hogy épül egy híd Budapesten, már nagyon sok úgy kellett volna lenni ezek az elmúlt években. Ja, az a vita, mert ugye ez fontos, hogy a hídak azok nem a semmiből jönnek és a semmibe mennek, hiszen arra felhajtanak valahonnan a gépjárműnek is lehajtanak valahová, Na, ez egy fontos vita, de ez nem zárult le. Tehát az egészen biztos, hogy például a Ferencvárosi részt érintően, ez nem zárult le, hogy akkor hogyan kapcsolódik be a, a, a közlekedési hálózatba a, a lehajtási rendszer. De én azt gondolom, hogy biztos nagyon fontosak ezek a hírek, de nem hiszem, hogy ezekkel olyan nagyon foglalkoznunk kellene. Én nem félek attól, hogy a munkagépek ebben a tekintetben is elintúlálnak a közeljévőbe. Ebben az önkomendezeti különbözőben egészen biztos. Jó, nem kezdek bele a napjáras árambeszerzésben, mert ahhoz már nincsen elég időnk, maradt téma bőven a jövő hétre, amikor ráadásul közgyűlés is lesz. Így van, jövő akkor folytatjuk. Köszönöm, viszont Köszönöm, Önök kisambrus hallották, Budapest általános főpolgármester helyettesét. Mint tapasztalhatták, ezeknek az interjúvnak az elkészítése számúra nem okoz nagy gondot az hogy a felmaradó időben e, tudjak önökkel beszélgetni, hasonló modorban, ahhoz kizárólag e, az önök aktivitása szükséges. E, soha az életben nem merült fel, korábban az interaktivitás nélkülöző kejfejancsi réme, amely közben már nem is rém, én már ezzel magamban kezdek megbarátkozni, de abban az esetben, hogyha netán ez a barátkozás egy meglehetősen kész alakba merevedik meg, mint egy formába kiöntött anyag, abban az esetben, kiktatódik a műsorból, és a telefon kizárólag arra lesz való, hogy én vegyem fel a kagylót. A szó átvit hiszen nem szoktam fölvenni, és nem arra számítok, hogy mások hívnak engem. Ezt nem egyik fenyegetésnek, hiszen ezt önök idézték elő, én pedig ehhez alkalmazkodom. Ez egyelőre nem aktuális novemberben semmiképpen, de hát abból egy hét van összesen hátra, decemberben sem, január, február, március sem valószínű, de ki tudja, mit hoz a jövő. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó műsor, akkor holnap találkozunk. Holnap semmilyen lehetőség nem lesz betelefonálásra, hiszen 7 óra 10-től Filipov Gábor, 7.32-től Navracsis Tibor, 8 óra 4-től Horváth Csaba, 8 óra 31 perctől pedig Füria és Balázs állnak, majd az önök, illetve az én rendelkezésemre hogy a jövő héten mely napok maradnak ki, mikor van a Berta? Hétfőn. Tehát hétfőn lesz élőlebonyolítása műsor, kedden szerdán nem. Uh, igen. Az, hogy melyik műsor mikor lesz, azt még holnap el fogom önöknek mondani. Tehát a jövő héten hétfőn élőlebojiltársú műsor bármi, csütörtök péntek adott, kett szerdán pedig részint a hegyi, vagy a, a, a kele e, János hegyiván, féle foci műsor részint az Árpalti portré kerül majd adásba. Távolétemben dörö, kisdkiser.fi janos a nevem kukac és akkor még egy kicsit várok, hogy legyen 9 óra, három perc. Ha addig befut egy telefon, azt fölveszem. Most 9 óra kettő van. 9 óra három van. Viszont hallással.